kedves hallgatók, a Meti Hátor Podcast 233. harmadik utos madáradását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Mindenféle kommers körülvéve magamat. Nekem ezzel szemben balkezes sárkány van van, öcsémtől gaptam, és keserű, amilyen a sörnek lennie kell egyébként. Nagyon fura neve van, de nagyon érdekesen furra neve van. Szóval, hogy azt beszéltük itt éppen a felvétel gomb megnyomása előtt, hogy adott, esetben, hogy adott esetben ma olyan pörgős, pörgős mindenen szépen gyorsan átszaladós adást csinálunk, hogy minden híről tudjunk beszélni, de hát ezen csak most én itt kacarászom magamban csendesen. Előre ígérni öreg hiba, utólag Igen. kellett volna. Utólag, utólag ígérni meg, hát ugye. ugye. Na de, a, még miért bármiben belekezdenénk, csak gyorsan el akarom mondani, hogy nem is tudom, két héten belül a másodszor futottam bele abba a helyzetbe, hogy kvázi megversenyeztettem a, a bridge kamerámat, már bridge fényképezőgép kamerámat, meg az iPhone 10 et Egyszerre vettek föl, mind a kettő rögzített hangot, és akkor, hogy melyiket használjuk, meg nem tudom, melyik praktikusabb. És hát ugye úgy indultam el ebben a történetben először, és aztán másodszor is, hogy van ugye a jó, jó kis kamera, a fantasztikus zoom meg a nagy érzékelővel, meg a csodálatos objektívvel, ami akkora, mint egy, nem tudom, mint egy kisebb Google Home. Megvan az iPhone, ami mégiscsak egy ilyen kis cinkes, kis bénaság. És hát az az igazság, hogy azt nem tudom, mi a magyar megfelelő az angol outperform igének, de hogy az, az iPhone az úgy túl performálta a, a Pana kamerát, mindkét alkalommal, hogy... tehát hogy mind, a, mind a két helyzet olyan volt, hogy hosszan szenvedtem, hogy ezek így hogyan legyenek így együtt, majd a végén elhajítottam a kamerát a csába, és, és felhasználtam azt, amit az iPhone felvett. Fel azt a teljesen kézenfekvő kérdést, hogy az úrnak melyik évében vettette azt a kamerát? Tavaly? Igen. Tehát ez egy friss, ez egy friss Panasonic Bridge kamera, tök jó, és tehát minden rendben van vele, meg remek, jól lehet vele fotózni, meg nem tudom, De, tudom, én felkelt egy interjú helyzetet, és akkor mármint egy interjút csináltam valakivel, videóinterjút nem csináltam még ilyet korábban soha, és akkor gondoltam, hogy két kamerával lesz egy közeli, meg lesz egy ilyen átfogóba közeli mm -hmm. vette a hangot, és, és akkor a, azt elfelejtettem, hogy a Panasonic kamerának van egy olyan feature-e, hogy 20 perc után leállítja a videófelvételt, a faszom se érti, hogy miért már, bocsánat, de tényleg nem tudom miért, de leállítja a felvételt 20 perc után. Ezt elfelejtettem, és hát mi jó, mondjuk egy 10 perces interjúra készültem, ami 47 percig tartott, és hát sajnos a második fele az nem volt meg, csak az iPhone-on. Uh -huh. Hú, mondom, de hát jó van, de hát a másikon van a jó hang. De érdekes, az iPhone-on is egész jó hang volt. És akkor végül az iPhone, iPhone felvételt használtam, a másikat meg kidobtam és aztán most meg egy, egy olyan valamit kellett felvenni, hogy én beszélek bele a kamerába, és azt hiszem egy hete minden nap szenvedek azzal, hogy a, a szöveget hogy ragasszam oda egy papírlapon a Panasonic-nak a, Panasonic a alá, fölé, mellé, és hogy úgy fogja -e kinézni, mintha belenéznék a, az objektívbe, de nem egyszer se nézett ki úgy semmiképpen, meg a hang is olyan határeset volt, és akkor amikor majd nagyon elegem volt, tényleg egy hét próbálkozás után, Elővettem az Iphone-t, letöltöttem rá egy ilyen teleprompternek nevezett, vagy autocue is emlegetett alkalmazást, ami ugye ez a sugógép angol megfelelő. Így van. Tehát ami egyszerre tud videót felvenni és uh, mutatni a szöveget, és mintegy egy tíz perccel később úgy éreztem, hogy jó, akkor megvagyok. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy mennyivel praktikusabb eszközök tudnak lenni ezek a mai mobiltelefonok, mint más eszközök. Ferenc, te technológus vagy ez a probléma. Az mit jelent, hogy így meg akarnám, mindenre az optimális eszközt akarnám használni? Nem, hogy minden technológiával próbáltál megoldani, kezdve a ragasztukod a, a kamera aljához a szöveget. Jó, de nem akartam megtanulni. Miközben vannak, a, a megtanulás egy dolog, azt feltételeztem rögtön, nem agarod. Vannak kisméretű gyermeklányaid. Tehát, egy a műsorunk házigazdájának a kezébe adod a szöveget 18-asra kinyomtatva. Hát próbálkoztam az említett gyermekek anyukáját felhasználni ilyen célra. Azt történt, hogy a lehető legnagyobb zavarba jöttem attól, hogy így nézi és hallgatja azt, hogy én mit csinálok. A ah, na, elárulom egy verset, egy verset kellett felmondanom a kamerának. A tömeg most örülten követeli majd a versnek a beillesztését az adásnaplóban csak szólok. Én, mint a hallgatóink gombmúlc mondja holnap fog publikálódni, nem ez lett, hogy mondjam, lehetett volna még jobb, tényleg, tehát tényleg az van mögötte, hogy egy hétig napról-napra így tüzeltem magam, és néha meg valamit, amit szörnyűnek ítéltem. hol technikai értelemben, hol, de főleg technikai értelemben, de versmondásilag is, és akkor végül azt mondtam, hogy jó, csak legyek, legyek már túl tehát létszi, létszi, hadd csináljam meg, és akkor tényleg tiszt. tehát hogy, hogy mondjam, ez a, ez a harmadik változat, vagy a harmadik próbálkozás ezzel az új szisztémával, uh -huh. amire azt mondom, hogy hát mondjuk 80 százalékos. Jó, ehhez képest természetesen, ha már így beszéltünkről, akkor meg fogom mutatni, majd belinkeljük az adásnaplóba. De nem is az a lényeg, nekem tényleg ebből az a fontos, hogy, hogy elképesztő, elképesztő, hogy az iPhone milyen sok mindenre jó. Mondanék erre még egy, ö, egy gondolatot, honnan ezt érdemes megfontolni talán, hogy euh, 2000 Istenvert 18-nak a vége van, és az ember néz bele a telefon szelfi kamerájába, és mond valami szöveget, az egy olyan, hát, videós formátum lett, amit megtanultunk érteni, helyén kezelni, feldolgozni, értelmezni. És innentől kezdve nem kell mindennek versmondolánynak kinézni, meg hírolvasó férfinak kinézni, meg a többi, mert ezt tudjuk, hogy itt mi történik éppen. Hogyha emlékszel arra, hogy mondjuk 5-6 éve mennyire feltűnő volt az, amikor egy videó úgynevezett DSLR-es videó volt, azzal a pengevékony, mélységélességgel, és húde mennyire rohadt jó jazz számoknak a klipjait csinálták meg így, berakok majd egyet a adásnaplóba, hogy mindenki emlékezzen erre a hatásra, nem vagyok benne biztos, hogy ma feltűnne azt, hogy, hogy itt ez egy plusz hozzáadott esztétika, mert hát mindenki ezt csinálja. Hát igen, abszolút, tehát hogy, hogy teljesen átalakult ez a... Teljesen átalakult a videókészítés ezer szempontból. Rényegében mindenki megtanulta ezt, a Tedexen, amiről a múltkorában beszéltem, egy nagyon menő fotográfus Kalló Péter egy egész előadást szentelt annak, hogy megpróbálja lebeszélni a közönséget arról, hogy mindenki fotózzon. Igaz, hogy ő arra hivatkozott, hogy azon keresztül próbálta ezt eladni, hogy hogy nem ár egy ilyen, egy ilyen kis kijelzőn keresztül nézzük életünk legfontosabb eseményeit, megélményeit, amiben egyébként igaza van. De, azt is, de valójában azt akartam mondani, hogy nekünk fotósoknak, fotósoknak ne vegyétek el a munkánkat. Legalábbis én ezt éreztem ki belőle, hogy, hogy egy kicsit azért a elvárhatónál nagyobb hevülettel szitta az így készülő fotók száz hmm. Ma főztem itthon, ez úton kérnék elnézést minden szakácstól. <gül> hát igen, igen, igen, és tehát, hogy funkcionálisan átalakul egy csomó minden az életünkben, ilyen például a fényképezés is, amit teljesen más dologra használunk, és tele vagyunk ilyenekkel, és ezt mind a technikának köszönhetjük. Én ezt nagyon, igazándiból tökre szeretem, tehát az, hogy a fényképezési demokratizálódott, ettől egyébként lerántódott a, a, a tömeg, tömegszórakozások közé, és nagyon ciki, ágai, bogai születtek, azt én egyébként teljesen szeretem. Egyrészt, mert a fotósoknak persze nehezebb, de ugyanúgy csodálatos élmény megnézni egy fotós fotóját a mai napig. Másrészt meg azzal bővült ki ez a dolog, hogy egy csomó nem fotósnak a fotóját is tök nagy élmény megnézni. Pont a héten jött szembe nekem egy cikkömet, aztán nem raktam be adásnaplóba, de most akkor kiintele leszek. Azt a kérdést tette fel, hogy 2018 van tudod -e, hogy hol vannak a fényképeid? És ugye erre mondjuk a, a legrövidebb még igaz válasz az, hogy én speciál most éppen pont tudom, de tökéletesen értem, hogyha bárki, aki egy kicsit kevesebbet foglalkozik a számítógéppel, mint én, annak fogalma sincsen, vagy leginkább összezavarja ez a kérdés? Annál is inkább, mert erre még ugye mi, a mi generáción kifejlesztette egy olyan választ, hogy hogy csinálok bele fotókönyvet évente egyszer, vagy én legalábbis ezt propagálom és űzem magam is ezt a műfajt, mert az végül is megmarad. De igazándiból már nem is ez a legnagyobb kérdés szerintem, nem hogy hol vannak a videóid. Illetve miért nem videókat csinálsz szemben a fotókkal? A fotó misztikus. Mert a fotó megnézhető. Hát ez, ezt mondom, igen, hogy ez egy, ez egy ilyen korlátja tulajdonképpen a videónak, pedig a videó, amikor emléket rögzít, akkor sokkal Szerintem jobban, jobban csinálja, mint a fotó. A fotó természetesen jobban sűrít, meg, meg valahogy átélhetőbb, tehát, hogyha egy évet akarok átpörgetni, vagy vissza akarok emlékezni a 2018-as éve, hanem majd 20 év múlva, akkor abban többet fog segíteni egy fotókönyv, mint 20 órányi videónak a végnézése. De viszont az, hogy, mit tudom, én arra visszaemlékezni, hogy milyenek voltak a gyerekeim három évesen, az azért a videók segítségével sokkal uh, több ilyen kis finom részletet hoz elő, ami mm. egyébként nincs meg az agyamban, vagy a memóriámban. Igen, csak mondjuk az ehhez szükséges technológia az meg nem annyira régen van meg. Hát, videót ragzíteni piszak régen tudunk, de volt annyi formátumváltás közben, hogy, hogy az emberek nagy mennyiségbe hagyjanak el ilyen emlékeket. Így van, így van, és ezt sőt, hát ezt, ezt abszolút veszítjük el, mert egyébként videót rögzíteni már megtanultunk, de videót e, élvezhető formátumra hozni azt nem, és e, archiválni úgy szintén nem. Tehát e, nagyon, nagyon mostoha sorsot jósolok a mai home 99,9%-ának. Ugyanitt volt pozitív korunk amit el kell meséljek, lehet, hogy már meséltem, akkor mindenki átélvezi még egyszer. Vagy végig, uh, amennyiben a, az a amit magamnak vásároltam, az a költözött édesanyámhoz Miskolcra, rádugtam a tévére, beüzemeltem hozzá a nagyon régi első generációs MotoGymet távirányítónak, amit felizgattam a wifi és kivettem belőle a szemkártyát, mert az nem kell hozzá, és ilyen módon működő rendszert építettünk, hát lényegében hbo val meg Spotify-jal, a tök erre. Uh -huh. És... Uh, a, mivel ez a saját kronkasztó módszer be volt rajta állítva az, hogy a Flicker kedvenc városi galériimért azt, azt rotálja. legalább látom, hogy mit fotóztam magamnak. És két vagy három héttel később beszélgetek anyámmal a telefonon, és mondja azt, hogy egyébként milyen jó, hogy bekapcsoltam neki azt, hogy az utazós képeim mennek a tévén, mert hogy itt időnként megszokott előtt állni és nézni, és hogy töközi, Amire mondtam, hogy ez tulajdonképpen én inkább úgy felejtettem, mint beállítottam. Ellenben a fényképnézésnek teremtett egy olyan helyet, meg egy olyan időt, meg egy olyan eszközt, amit eddig nem használtunk erre. Olyan képek, amiket nem vettünk elő, annyira gyakran azok most látszanak, és nem kellett kinyomtatni fotókönyvbe. Ez annyira zseniális, hogy egészen konkrétan elgondolkodtatta, hogy hogy tudnám ezt karácsonyra adni a szüleimnek valahogy. Majd gondolkodom rajta ennél okosabban is, de valóban tehát ez, ez tök jó. Így van, ahogy mondod, újra egy, tehát a 2018-es méltó helyét megkapta a fényképnézés és nagyon-nagyon-nagyon régen volt egy cikke, Orosz Péternek, akire majd ma, ma, ma én hogy lesz szó azért. tehát Nagyon régen az azt jelenti 10-12 éve, és akkor kiszámolgatta ő fejben azt, hogy vannak ezek a digitális fényképezőgépek, akkor közepesen szarok voltak, tudnak ekkorában fényképezni x megapixel lényegtelen is. Van a dia, amit be lehet szkenelni y megapixelbe, y nagyobb, mint x jóval egyébként, hogyha az ember jó olyan szkeneli, de mindegy, annak is van egy valahány vonalnyi felbontás, az jó. És akkor ehhez képest vannak a olcsón beszereztető, vagy a még megfizető áron beszereztető projektorok, amik pedig akkor lőttek mondjuk 1280-at, most lőnek 1920-szor uh, a pályá, 10 at 1080. 80 10 80 igen. Ami mondjuk a, a 2 megapixel környékén mozog, akkor miről beszélünk? Tehát egy fényképet nem tudunk megnézni, tisztességes felbontásban és semmi nem mutat arra, hogy a közeljövőben erre képesek leszünk, akkor ez valahogyan ki kéne egyenesíteni, és így döntsön mindenki abban, hogy miben fotózik, és hogy mekkorában menti le. Ez ügyben én azért vitába szállnék. Én szeretem, amikor emberek azt ismételgetik, hogy a legjobb fényképezőgép az, ami nálad van, meg az összes ilyen. Minden, a, minden ami arról szól, hogy, hogy a fénykép az sose attól jó, hogy nagyon részletgazdag az, az mindig segít, meg tehát technikailag jól elkészített fotó az a sokszor sokkal jobb, mint a technikailag rosszul elkészített, még oly e, jó dolgot ábrázoló fotó, de azért én azt, azt e, napi szinten élem meg, hogy a nem olyan jó minőségben látott, de jó fotó az engem el tud vinni. És ez, e, ez ott jön ki a legjobban. Hát jó, nem. Na most mind, mind a két oldalnak adnék egy-egy szaloncukrot, amennyiben. Vannak olyan fotós ismerőseim, akiknek az Instagramon nézett fotója, amik ugye hát akárhogy is egy, egy telefonformátumban jelennek, még nem is fekvőben, hanem állóban. Tehát a fekvő képeig, érted, kicsiben, bélyegméretben bélyeg méretben lényegében. Mm -hmm. És hogy akkor vannak, kinek ez így működik, és ugyanakkor vannak olyan fotósok, akiknél egyszerűen nem értem, hogy miért töltik fel azt a képet Instagramra, mert az a kép Instagram méretben, és ugye az ember nem nézheti máshol, tehát most nem érdemes, nem lesz jobb az élmény, hogyha a számítógépképernyőn nézed. Egyszer nem működik az a fotó Instagram méretben. Persze, mert kell neki a részlet, igen. Mert kell neki valahogy, nem, nem tudom, ezen szoktam gondolkodni, most nem fogok szándékosan valakit kiemelni, de, de hogy vannak olyan fotósok, amik nagyban működnek, kicsiben tökre nem. Kicsiben nem jó. És hogy és hogy akkor most mégsem cáfoltam meg rendesen azt, amit mondtál, bár amellett akartam érvelni, hogy, hogy azért nem az számít, hogy 3000-4000-ben meg tudom-e nézni azt a képet, hanem egy jó fotót ezt valóban, valóban meg lehet nézni kicsiben is. És egy csomó ilyen játékot láttunk, nem az elmúlt években, ahogy híres fotósok egy, nem, hogy egy, egy telefonnal, de hogy egy eldobható kamerával lettek elküldve fotótoúrára, és csináltak hibátlan sorozatokat. Annyira így van egyébként, hogy Orosz Péter most éppen az Instagramon él, miközben arra gyűjt pénzt, hogy, hogy elmenjen. Jaj, nem. sikoku szigetére végig sétálni azt a dzsungelen keresztül, vagy a, az erdőn keresztül. És érdemes felnézni, az Instagramjára nyilván linkelni fogjuk. Orosz előtte végig sétálta, azt hiszem, hogy északról délre, de lehet, hogy délről északra teljes Japánt. És ezt végigfotózta. Most pedig valamilyen diktatúra úrán járt, a legutőjára én iránból láttam utcai képeket tőle. Igen volt egy átsétált iránból irakba a hegyen át. A hegyen átment. Mondjuk már rá, hogy orosz Péter kicsoda, mert bár én nem tudom, hogy igazán pontosan kicsoda mert ő nekem egy rejtélyes alak, de itt mozgotta ebben a magyar hát ilyen informatikai újságíró szénában, és. Azt tudom, hogy a Góker vezető szerkesztőjeként tevékenykedett korábban elképesztő jó, jó dolgokat írt, mint újságíró. Volt azt, hogy totál alapító is, de hogyha nem alapító, akkor, akkor, akkor az alapcsoportnak a tagja. Meg a Góker autós blogjának, a a egyik fontos szerzője. És azóta sem tudom, hogy megtanult -e azóta vezetni például. Na igen, ez szerintem mindent leír erről a fiúról, de tényleg ez tökéletesen jellemzi. Egy csávó, aki a legjobb autós oldalakra ír zseniális cikkeket, ilyen, ilyen kultúrtörténetbe oltott riportokat, miközben nem tud vezetni. Orosz nagyon röviden egy nemzeti kincs. Tehát hogyha, ha valakinek van rászórni való 15 eurója, akkor azt mondja, nyugodtan tegye meg, és kurva jó fotókat fog visszakapni a blogbejegyzéseket. Erre György hallgatónk hívta fel a figyelmünket, hogy ezt okos dolog lenne bemondani a rádióba, hogy, a, hogy Orosz Peti az Indogon gyűjt pénzt arra a projektjére, hogy, hogy átsétáljon Csíkokon, de ez így önmagában nem hangzik érdekesnek, de két dolog miatt mégiscsak nagyon érdekes. Két dolog miatt még nekünk is nagyon érdekes, nem, három dolog. Az egyik, hogy az indigógon meg kell nézni azt a filmet, ami, amivel kedvet csinál ahhoz, hogy ő milyen anyagokat fogadni nekünk. Az nagyon jó. Nagyon jó filmet forgatott a korábbi japán sétáján. Nem tudom visszaadni, nem úgy, nem úgy jó, hogy mit tudom én, izgalmas vagy ilyesmi. Úgy jó, hogy, hogy impressionista festészet 2018-ban fura japán vidékekről. Ilyen azt mutatja meg az a film, hogy ennek az embernek van szeme, és ennek ellenére még használja is. De hogy jól is vagy olyan, tehát nem úgy, ahogy mi használjuk a sajátunkat, hanem annál jobban. Ez az egyik. De a másik, hogy most úgy akar elmenni erre a helyre, két, két, két dolgot tűzött ki maga elé. az egyik, hogy ez télen, télen fogja csinálni, mert a hó az valahogy egy ilyen egészen különleges jelleget ad neki. A másik, hogy miért is megy, megtalálta, ezen a szigeten, azt, hát tulajdonképpen, ha jól emlékszem, ami olyasmit mondta, hogy a jövőnk, a jövőnk, jaj, valami a jövővel, meg a mementóval, az a lényeg, hogy ott ilyen elhagyott falvak vannak, olyan elhagyott falvak, ahonnan az emberek a városba költöztek. Tehát a, a, a kiüresedő, vagy a, vagy a elhagyott és ilyen összerogyó házakból álló falvak vidékét látja ő ott, vagy találta ő ott meg. És ezt, mint a a jövőnek egyfajta ilyen vissza, ide-mába ide, visszavetülését akarja bemutatni, ami szerintem rohadt izgalmas. Itt, itt van csak egy mondat, az előző túrajáról írja, hogy sétált át olyan falun, ahol a tíz házból kilenc már össze volt omolva, a ott levő elárusita automatából még tudott venni magának egy kólát, tökéletesen hibátlan úton sétált, és ha felnézett, akkor azt látta, hogy a repülőgépek éppen engedik ki a kerekeiket, hogy leszálljanak Oszakában, ami pedig hát én nem tudom hány Magyarország méretű város. Igen. Érzitek, hogy, hogy nem egy útleírást fogtok kapni, hogyha ezt, ezt megnézitek, hanem inkább valamiféle ilyen kordokumentumot, meg, meg egy ilyen... Szóval kicsit nekem tudod mi jutott a Gibson. Nincs hozzá köze. Tudom, hogy nincs hozzá köze, de mégiscsak olyan olyan módon módom nyúl valahogy ehhez a témához. Azt éreztem ebből abban van köze, és azért nagyon jó az, amit mondtál, mert hogy, hogy egy korszak lényegének a megragadása az, ami itt történhet. Uh -huh, uh -huh. Azért az a 25 dollár, amiben a legalsó támogatási ezért, tír kerül, azt hát lényegében ajándéket, a sörökbát tudjuk velteni fejben. Igen. Na, és akkor a másik dolog, amit még hozzá akartam tenni, miért érdekes még ez, hogy tehát ő át akarja sétálni egyébként 500 kilométert, azt hiszem, ami nem tűnik, abban az értem soknak, hogy a legutóbbi túráján, 1700-at, nem tudom mennyi, de sokkal többet sétált. Lehet, hogy 4000-at, nem mindegy. Valami nagyon sokat, mert az öccse vagy a bátya, tehát testvér az utolsó 1000 kilométerre csatlakozott hozzá. Igen, igen, szó. Szóval sokat sétált. Na, ehhez képest ez csak, ez csak 500, de, de e, ilyen havas elhagyatott vidéken. Szóval, hogy lesz egy ilyen, egy élő stream, egy... 024 24 es élő stream, tehát, hogy folyamatosan közvetíteni akarja az utat. Ami nyilván nem olyan, hogy azt úgy nézed, hanem olyan, hogy néha bekukkantasz. És néha, tehát, ha éppen olyanod van, akkor nem azt nézed, hogy a sas fióka hogyan eteti a sas gyerekeket a webkamera képén, hanem azt nézed, hogy Péter sétál. Bármint, hogy Péter mit lát, amikor éppen sétál. És ez is valahogy nagyon... Nem, nem tudom, nekem ilyen ilyen má mágikus bizsergést okoz ebbe belegondolni, hogy, hogy valaki nem úgy visz magával, hogy mutatja az életét, pontosan úgy visz magával, hogy mutatja az életét, de az élete az éppen nem áll másból, mint abból, hogy egy háborítatlan természeti környezetben megy előre. Nézd, csak arról az országról beszélünk, már a sajátunkról mondva, amelyik annó megnézte azt, hogy Rockenbauer, Pál és barátai végig az országon, hogy félkerékpárt. Hát igen, de az is jó volt. Én azt is értettem, hogy az miért érdekes. Hogy a fenében na, a, azoknak a tájnak a nagy részét végig sétáltam aztán. Szemben velem, aki meg a legkevésbé sem sétált a végig azon tájakat. Meg én nem is nagyon néztem a tízezer lépés Magyarországon, mert ugye erre a legendás sorozatra utal. Másfél jó. Ú, uh, másfél millió, a tízezer lépés, az, má, az egy omega lemez. <gül> Jézusom, bocsánat, ne arra kedves hallgatók, hogy ötven évvel ezelőtti hülyeségeket citálok ide, bocs. Melyben Kóbor János átsétál a villamos megállóba. <gül> <gül> Ez gonosz volt. E, na jó, e, izé, bocs. Szóval <gül> Orosz Péter projektjét szerintem nézzétek meg. Támogassátok, ha tudjátok. Ha nem tudjátok, akkor biztosatok erre más, nálatok vaskosabb pénztárcáljuk a barátokat. Vagy egyébként csak tudjatok róla, és majd együtt élvezzük a produktumot, ami biztos lesz valahogy. Bár mert még, akár még össze is jöhet azt néztem, hogy, hogy az egyharmada jött össze a pénznek, és még 18 nap van a, a projekt zárásból. Meg lesz az én nagyon bízom benne. És egyébként nagyon szimpatikus módon úgy indította a projektet, hogy fix, fix a gól. Hogy mondjuk ezt magyarul. Tehát, hogy, hogy el kell érni a kitűzött összeget, ha nem, nem éri el, akkor mindenki visszakapja a pénzét, és ő nem megy. Vagy nem ebből a pénzből megcsétálni. Meglátjuk. Na mindegy, szóval, ez van orosz Péterrel, meg a fényképezéssel, de én még egy pillanatra visszamennék oda, hogy amit a legelején mondtál, hogy, hogy ezt, a, ezt az esztétikát, ezt a belenézünk a az objektív beesztétikát ezt mindennapossá tette. Ez az új technika, amit okos telefonnak hívunk, és hogy ez mennyire jó vagy nem jó. És ezzel kapcsolatban én úgy érzem, hogy egy történelmi vagy mérföldkőnek nevezhető lépés volt a héten, ráadásul olyan, amit megfelelő módon szerte széjjel promózott a cég, aki elkövette ezt a mérföldkülépést. lépést. a várok arra, hogy kimondasz, hogy miről van szó. Minden hallgató hallott róla, meg te is biztos kiált hallottál róla. Ez a DJI nevű, alapvetően drón cégnek az Osmo pakit nevű, ilyen gimbal egybeépített kamerája. Uh -huh. Nem, nem tudsz semmit? kell. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy hallottam volna róla, de ne ez... sodródja a hazugságba, inkább Értem. mesél, hogy mi ez. Ez tulajdonképpen Semmi különös, ugyanaz, ami manapság millió számra elérhető, egy olyan gimbal, tehát három háromtengelyű stabilizátor, amire nem kell rátenni külön egy mobiltelefont vagy fényképezőgépet, hogy annak a, a tartását stabilizálja, hanem be van építve a végébe egy kamera. És ilyenek ugye voltak, már egyébként a dji nak is voltak ilyenek, de hogy ez a cucc, ez most először akkora, hogy mondjam, hogy tényleg befér a zsebedbe. A tényleg, az a tényleg tényleg. Mm, mit mondjak neked, mekkora, mm, miért hasonlítsam, kisebb, mint egy mobiltelefon, mindenképpen. Olyan, mint egy mobiltelefonnak a harmada magasságban, és szélességben, meg persze egy kicsit vaskosabb, tehát mondjuk hogy két centi vastag. Mm. A diktafon és a marszedet között. Egy fél diktafon, ez jó. Egy fél diktafonra gondolj, pont. Az, az jó, az jól leírja. És egy fél diktafont előkapsz a zsebedből, és már is eh, egy 4 k 60... FPS-sel felvevő, a végletekig szállna széje stabilizált kamerát kapsz, ami egyébként tudja az arcodat követni, tehát ilyen Selfie kamerának, blogger kamerának tökéletes. Vannak rajta olyan mikrofonok, hogy veszi a hangot, jól veszi a hangot, és tudja mindazt, amit a nagyobb gimbalokkal lehet csinálni, és amit, amit a de vagy a mobiltelefonoddal, hát elég korlátozottan lehet csinálni. És ez tényleg annyiban nem egy nagy flash, hogy hát Ilyenek voltak, csak kétszer korák voltak, meg már mit tudom, 30 30.000 forintért is lehet venni ilyen gimbalt. De azt ugye tudjuk, hogy ez úgy működik, hogy amikor a 30.000 forintos gimbal van a kezedben, akkor úgy tudsz vele egy jó felvételt csinálni, hogy előveszed a zsebedből a telefonodat, belefeszegeted a tartójába, bekapcsolod a gimbalt, bekapcsolod a telefont, megvárod, míg összepárosodnak ők Bluetooth-ban, meg elindítod a telefonon a megfelelő appot, és akkor elkezdesz forgatni, ez eltelt két perc, az a, tehát ez a pillanat rögzítésére semmiképp nem alkalmas, hanem egy jó előre megfontolt szándékkal készített fe, fi, filmezésre jó csak. És hogy most eljött a pillanat, amikor a profi technika tehát az, a, az egyik ilyen alapvető hiányossága, ami a, az amatőr filmeknek van, hogy ugyanis olyan, mintha kézben lenne tartva az a kamera, mert hogy kézben van tartva a kamera, az most így ki van pötcentve a dologból. Még egyébként akkor kelt, mivel tényleg akkor nem vagy képbe, tényleg nem tudom, mit, mit néztél az elmúlt két napon, de az biztos, hogy nem YouTube videókat. Um, hát az ez őszintén érdekel, akkor az űrben kamionoztam, elszállítottam kb. 100 tonna palladiumot, utána pedig felpakoltam ritka cuccokkal, és azzal mentem el egy, egy közepesen külső rendszerbe, ahol éppen kultisták egy gyűjtenek. Tehát Elite Dangerous-t játszottam, és podcastokat hallgattam közben mert ezt a játékot, azt erre találták ki. Istenem, tök jól hangzik. Sajnos semmi más nem jut erre mint hogy Istenem, hogyha csak egy, egy, egy hétre vagy két hétre lehetnék megint nem családos férfi, hanem egy ilyen menkév tulajdonosa, akinek nagy szimulátorai, és sör sure, sure lerakata van. Mindegy, értem. Ez viszonylag piti számítógépen is elfut, ezért tudok vele játszani. Oké. Okay. <laughs> Nem mintha hosszasan akarnam íz, masszírozni még az agyat, hogy az asztali számítógép az egy olyan találmány, ami 2019-ben is egy releváns dolog, de amúgy az. Erről is beszéltünk majd. érdekes? ma minden mindenről összefügg, Na, de hogy visszatérjünk a DJI Osmo pokithoz, nem mobile, mert az a régebbi DJI Osmo, mm. tehát a DJI Osmo pokithoz, hogy azt, akkor azt sem tudod, hogy ez a, ez a tényleg féldiktafonnyi kis csodálatos műszer, ami minden tesztek szerint, hát minden tud, amit tudni kell. Valószínűleg profiként is sok szituációban használhatnád, de vloggerként meg aztán tényleg. És akkor végre nem az lesz, hogy egy, egy DSLR-t felteszel egy tudom én, félméter, vagy egy alkarméretű gimbalra, és azt a az arcad felé tartva rohangálsz az utcákon, és mindenki teljes hülyének néz zárójel, amikor néha látok egy-egy vloggert, amint egy nagy gimbalon, egy nagy DSLR-t tartva megy az utcán, az olyan, mint amikor régen láttam azokat az embereket, akik a mobiltelefonálás hajnalán egy aktatáska méretű mobiltelefonnal járkáltak a városban. Csak már nem szégyenítjük meg őket nyilvánosan. Hát most már nem szégyenítjük meg őket annyira, mint amennyire annak idén a bunkófonosokat utáltuk. Na de hogy ennek jött el a vége, azzal, hogy a DJI megcsinálta a Tényleg zsebre vágható, tényleg ugyanolyan könnyen előkapható, mint egy telefon típusú ám stabilizált eszközét, és egész biztos vagyok benne, hogy kevesebb, mint fél év elég lesz arra, hogy, hogy mindenki csináljon egy ügyen Már meggoogliztom az árát, tök kell neki majd az, hogy, hogy legyen versenytársa. Hát ne, figyelj, de ez most 100, 117 ezer forintba kerül magyar boldban. Uh -huh. Ehhez képest a GoPro Hero 7, ami körülbelül ugyanezt tudja csak egy ilyen brick formátumban, de tényleg az is, az is egy nagyon jó stabilizált kamera egyébként, de hogy ezt egy, egy téglát kell tartani a kezedben, tehát valami egészen más élmény, meg, meg nagylátószögű, ami sok szempontból jó, de speciálbb vlogolni, meg ilyen családi videókra egy kicsit furi, az is ennyibe kerül. Ez nem az a szám, amit, amit egy család, ha nagyon akarne tudna tudna kifizetni. Ez attól függ azért, hogy a család az, kikből áll össze. Természetesen, de mondjuk aki konzult tud venni magának, az tud ilyet is venni magának. Tehát egy uh, tanári kezdő fizetésért adják ezt a két orbit méretük, amellett egyébként rendkívül én... szexuális dolgokat tud. Igen. Szóval, hogy uh, mindegy, ez elindított egy, ezért gondolom mérföldkőnek, mert azt gondolom, hogy ezt most akkor nem, nem értem, hogy eddig miért nem csinálta meg senki. Elképzelhető, hogy még technikailag ez valóban egy kihívás volt, hogy ugyanaz, amit tudunk, tudom én fél azt most tudjuk akkor 12 centisben is, de minden esetre most már van, aki tudja, tehát mindenki más is tudni fogja, hogy eljön ez a, a stabilizált okos kamerák világa, és az jó lesz, olyasmi, olyasmi lesz, mint amikor én az iPhone X-et választom végül arra, hogy felvegyek videókat, és nem a sokkal nagyobb, és elvileg sokkal többet tudó brit kamerámat. Évekkel ezelőtt beszélgettem a BRIT Wirednek a főszerkesztőjével, valami magyar eseményen mindegy is, és akkor jött ki a kínai külön számuk, amihez lévén egy nyugati magazin, azért úgy oldották meg, hogy nagyon sok időt töltöttek Kínában, és emberekkel beszélgettek. Hmm. És egy mondat úgy megragad bennem de ebből a beszélgetésből, nem volt egy különösen érdekes dolog egyébként. Én sem kérdeztem jókat, ő sem válaszolt jókat cserébe. Hogy, hogy amikor bement DJI-hoz, akkor azt várta, hogy ott egy dróncéget fog találni, de hogy ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna, mert ott egy Kameracéget talált, aki úgy gondolta, hogy ezeket drónokra kell felszerelni, mert most az a cájdgáztá, az a hogy ezek az emberek, ezek alapvetően kamerát tudnak nagyon csinálni. Hát ezt most bebizonyították. És az, a, az egy különösen érdekes részlete ennek a történetnek. Én megnéztem egy csomó tesztet, egyszerűen csak azért, mert viszonylag régen éreztem úgy egy ilyen megjelenő új kücsivel kapcsolatban, hogy úristen, de nagyon szeretnék egy ilyet akár csak kipróbálni is. Tényleg nagyon régen éreztem ilyet, hogy, hogy valami ennyire Elemi erővel elvitte a szívemet. És ez most ilyen volt, ezért aztán sok tesztet megnéztem, és ebből az derült ki, hogy ez például szemben a nagy, a nagy gimbalokkal tudja azt, hogy futsz vele, vagy jársz vele, és hogy faszavos stabilizál, de nincs ez a föl mozgása, ami uh -huh. egyébként a legtöbbnek van attól. És azt is tehát minden ilyen tutorial videó, ami gimbal használatot oktat, az azt mondja, hogy egy ilyen furcsa vicces járásban kell használnia, gimbalt, mert ha simán csak sétálsz fel, akkor azért lesz benne egy ilyen fölleugrálás már, mint a rögzített képben. Na, ebben nincsen. Emberek maguk felé fordítva ezt az eszközt futottak tiszta erőből, és ez nem látszott a képen. Ami azért, hát érted, azért az csak a, a mérföldkőna. Szóval, hogy nagyon jó, esetleg, ha ezt a DJI hallja, már csak azért is, mert tényleg a DJI mindenkinek és a kutyájának is küldött egy eszközt, hogy próbálja ki de azt hiszem a podcastoknak pont nem mondjuk, mert meggyedzem, értem, mi tudjuk a legkevésbé bemutatni azt, hogy mire is jó ez az eszköz. Nincs az a jó isten, hogy a sétárás vegyek vagyok fel podcastot tehát, hogy na, igen, mindenek igen. van határa. De mindegy, én kipróbálom szívesen, de whatever, nagyon nagyon szeretem a cuccot, és nagyon szeretem azt, hogy ő az a fajta ilyen, szóval az a fajta eszköz, ami egyfajta változást fog előidézni, elindítani, és... Egy fél év múlva már minden komolyan vehető gyártónak lesz egy hasonló eszköze, és aztán megjelennek majd a, az olyan gyártóknál is, mint a Zion, meg a most nem jut eszembe több ilyen másodvonalbeli kínai gyártó. Ez megint a kínai márkáiddal a Igen, igen, akinek... a kínai. A, a Blitz Tiger és a Rinofon és a, a többi Hát nem, de olyat tudok, mert a Trond smart Tronsmartot valaki dicsért egyébként, valamelyik kedves hallgató, amikor beszéltünk a BT hangfalakról, akkor mondta neki Tronsmart. BT-10-ese van szerintem Valamilyen Minden, van, és ez, ez és... is jól hangzik. Igen. De addigra már vásároltam egy másikat, ami azóta is a kínai a segítségbe érkezik. <gül> Na jó, de akár a xiaomi is mondhatjuk, vagy, vagy szóval van még néhány olyan kínai márka, aki majd ezt ugyanezt az élményt, és ugyanezt a tudást, hogy majdnem ugyanezt a tudást fogja szállítani, nem 300-400 dollárért, hanem 100 dollárért, aztán majd már csak 70 dollárért. Tök jó, én örülök ennek. Jó lesz végre a, a vlogger lányokat, nem nagy kamerákat maguk előtt tolva nézni, hanem hanem egy ilyen kis, ezért egy nagyobb, nagyobb szem dobozt a kezükben vinni és úgy nézni őket. Ennyi, ennyi, épp csak egy forradalom, semmi különös. Apróság, erről itt a szemet ott, hogy a saumai hue mit fogsz szállítani legközelebb? Hmm. Hát, hogy az amerikai kormány sikere jár, akkor a CFO-ját Amerikában, mert őt tartózták őket Kanadában, a, az alapítónak a lánya egyébként ez az asszony, és megszekték volt az iráni embargót. Euh, Hát azzal vádolják, hogy az ő trükkje segítségével szekték meg az iráni embargót, igen. Igen, úgyhogy megy a geopolitikai pofaszkodás, ennél többet szerintem nem fogunk vele foglalkozni. Nem, de igen. De ez izgalmas, egy... amit izmaznak össze. Igen, valóban. Valóban izgalmas. Na így, jól van. Már fotóztunk, videóztunk, Péteresztünk. nagyon jók vagyunk. A, öm, felírtam ide azt, hogy, hogy elmesélem, hogy akkor hogy is áll ez a kísérlet, amit páradással azt hiszem kettővel ezelőtt lengedtem be, mi szerint a 11 éves és fél lánygyerekeimnek korlátlanná tettem az internet használat lehetőségét, nem a telefon használat lehetőségét. És tulajdonképpen most már van annyi tapasztalata bírtakom, hogy, hogy erről tudjak beszélni, de valahogy, mintha még nem éret volna össze bennem, hogy mit gondoljak arról, hogy az. Eddig, eddig volt egy korlát, hogy napi egy órát, hétvégén másfél órát használhatták a telefonjukat akármire is. Ehhez képest akkor volt egy ilyen teljes szabadság. Ekkor ez a napi átlag használat mindkét gyereknél felugrott a három és a négy és fél óra közötti szintre, uh -huh. ami hát egy három-négy szereződés. És hogy ráadásul ez, a, ez lényegében százszázalékban a YouTube és a műzikeli bámulásában fejeződött ki, akkor felvetettem nekik, hogy legyen úgy, hogy akkor van, van napi két óra limit a YouTube-ra és a Musicellire, a többi az korlátlan. És így se változott a szám, tehát továbbra is a három óra és a négy óra között mozog valahogy a napi screen time amiben akkor két óra a YouTube és a Musikelli, a többi, bocsánat, TikTok, a többi pedig, e, mit tudom én, azóta többet játszanak. És hogy egyet, egy, egy megjegyzést kell még tegyek, és aztán majd ilyen széttárt kézzel állok, hogy nem tudom, hogy mit kell erről az egészről gondolni. Hogy amióta a kísérlet tart, azóta sokkal kevesebb veszekedés van itthon. Ebben hasonlított a telefon a heroinra. Párdon nem tudtam kihagyni. De tényleg valami ilyesmi, kicsit, de valahogy tényleg az van, hogy amikor amikor eddig unalom, az unalom vezérelte egymásnak esések és marhaság, csinálások jöttek be, az most nincs valahogy, és valahogy kevesebb feszültség is van bennük. Nem tudom, hogy pont összefügg a kettő, tényleg lehetnek más faktorok is, amik ezt irányítják, és nem gondolom azt, hogy itt a kísérlet le van zárva, és megoldottuk a problémát. Azt látom, hogy amióta nincsenek korlátjaik ebben a diban azóta többet telefonoznak, és sokkal kevésbé feszültek. Öcsémnek volt az a sztoria, hogy volt egy gimis osztálytársa, 6 osztályos bejártő is, aki iskola után hazament, aludt egy pár órát, warcraftozott, megírta Áziát, aludt egy órát, kettőt, felment az amerikai warcraft szerverre, játszott reggel majd bement iskolába. Tehát <gül> amíg ilyeneket nem látsz, hogy, hogy valami olyasmit csinálnak, amit csak külföldi szerven lehet csinálni, hajnal 2. és öt között, addig szerintem azért nagy baj nagyon nincsen de. Az a korlát megmaradt egyébként, hogy kilenckor a telefon megszűnik telefonnak lenni. Kilenckor, hát ez zöld ajnal. Nem lehet, hogy fél tízkor, nem tudom, valami ilyesmi. Ez viszont szerintem tök jó, tudják. Ez, ez egy ilyen határozott egyértelmű cezúra, és arról szól, hogy az összes Viber és Messenger üzenetet el kell küldeni addig, és onnantól kezdve már ők kikapcsolódnak a beszélgetésbe. Na, nem tudom, nem tudom, nem tudom, mit gondolok, mert azért valahogy egy kicsit azért mégiscsak megijeszt ez a négy óra. Egyfelől, másfelől, meg pontosan őszintén szóval nem tudom, hogy mit várnék tőlük, hogy mit csináljanak, hogyha nem a telefonjukat nyomkodják. De milyenkor kell egy modern gyermeknek brokkoli evés közben lóháton csellóznia? Hát ez az, hogy de, de mivel ők esznek brokkolit. És a combéval közben kis plastikákat gyártani agyakból. Esznek brokkolit, minden másnap edzésen vannak, amit az életük árán sem hagynának ki, szóval, hogy az a életük legfontosabb eleme, azt hiszem, hogy járhassanak ritmikus gimnasztika edzésre, és minden este olvasnak, és falják a könyveket. Tehát őszintén szóval nem tudom megfeddeni őket azzal, hogy most így nem, nem hozzák azt a penzumot, amit egy elégedett szülő elvárhatna. Egyfelől. Nem, nem gondolom, hogy most háromszor ennyit kéne olvassanak, hogy semmiképpen nem gondolom, hogy ezt kikényszeríthetném. Nem gondolom azt, hogy túl sokat telefonoznak, inkább azt gondolom, hogy, hogy amikor a musicalin, bocsánat, TikTokon 200 követővel rendelkező egyik gyerek elmeséli, hogy új, új videót tett fel, és én megnézem, és arra az, abban azt látom, hogy ő kedvesen a kamerában mosolyogva azt mondja, hogy akkor ő nyereményjátékot hirdet. azok között, akik belájkolják, bekövetik, és be, nem tudom, mit kell, még egy harmadikat is csinálnak, beserelik, azok között kisorsolja azt, hogy az első húsznak lájkolja az összes videóját, és duettet is énekel velük, és hogy ezt amikor megláttam, akkor így elültem és mondtam neki, hogy de figyelj, Tamé, ez szerintem kurva ciki. De miért ciki? Hát mert, de komolyan kérdezte, hogy ez most akkor rossz. De hát csak abból a szempontból rossz, hogy úgy csinálsz, mintha valami sztár lennél, holott 200 követőd van, nem vagy sztár. És akkor ez ilyen, ilyen nagyképűnek fognak gondolni azok, akik nézik. Á, de, de hát mindenki ezt csinálja a TikTokon, mondta ő. És hogy szóval érted, ez egy kicsit ilyen, ilyen érték, értékválságnak is lehetne akár gondolni, vagy mit tudom én. És nem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt értékválságnak kell gondolni, na. Beismerve, hogy ez öreg vagyok. Szerintem ez egy, ö, egy jó alkalom, hogy, ö, hogy leüld és elmeséltek, hogy elmond neki a beszédet a piramis játékokról. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. hát ha már játszunk, játszunk nagyban. Értem, a lánclevelekről már sokat beszélgettünk. Az egy kicsit ugyanez. Hm, nem tudom. Kicsit azt gondolom, hogy ez ilyen, hogy én ehhez tudok adni neki, szempontokat tudok neki adni, összefüggéseket meg tudok mutatni, és szinte biztos lehetek abban, hogy ezt majd így el fogja engedni. Hogyha elég jól, jól tolom neki a példákat, meg a, hogy jól mutatom meg a világnak a többi oldalát, akkor nem fog abba beleragadni, hogy a lájk a lájkban mérik a, a sikert. Azt, azt egyébként tök értem, hogy ezt veszélyesnek tartod. És ez pont egy olyan jelenség, ami, ami nekünk nem volt. Hát ez nem volt nekünk, egyébként ne, nem én tartom veszélyesnek, ezt a feleségem tartja veszélyesnek, és ez az, amiben azt hiszem, igazat adok neki, inkább úgy van én magamtól, valahogy nem érzem, mert nem tudom magam elég képzelni azt a helyzetet, ahogy az én végtelen okos és e, érzelmileg magas szinten, te, vagy hogy mondjam, tehát magas EQ-val rendelkező gyerekeim így bele beleragadnak egy, ilyen, egy olyan életbe, ahol, ahol úgy gondolják, hogy hogy fontosabb, hogy a hapsiuk lefotózza őket a tengerparton, mint hogy ott legyenek a tengerparton romantikázva. De ugyanakkor nyilván bennem van a kétség is, hogy aztán mi van a rosszul gondolom, és két ilyen izé, like zombival fogom megosztani a vasárnapi ebédet tíz év múlva. S gondolkodom, hogy elkezdem leépíteni a hallgatottságunkat, de hát so sincsen erre. Igazából rosszabb alkalom ennél. az valamitől azért csak lesznek emberek vloggerek. Tehát az, az, az is egy ilyen feedback loopra épül fel. A vloggerkedés. Aha. Abszolút arra Tehát épül a, a nagy, nagyon, nagyon sokan a hatnézős emberek, és a végén a tetején a kettő darab ember, akit pedig nem hatan néznek, hanem többen. Nem az van, hogy minden a feedback loopra épül fel? Tehát ha valaki színész lesz, az is a feedbackre. Hát jó, ne... mm. Nem, az... A, a, a... Más, mások, mások a nagyságrendek szerintem meg... Az, de az ne, az, szerintem az nem számít. A nagyságrend az mindegy. Meg más a, a helye a feedbacknek. Tehát ha, ha, ha, ha, ha, ha üres teremben koncertezel, azt viszonylag gyorsan észleled. Ha hatan meglájkolnak, és holnap heten meglájkolnak, az meg tök más jelenség. De nem, azt szerintem egy csomó színésztől, zenésztől hallod, zenésztől mindenképpen, hogy amikor egy, egy kocsmába kell játszani, ahol tizenkettőn vannak, akkor egy kicsit úgy bezárult, tehát lemegy a függény, akkor maguknak játszanak, és ezt ugyanúgy elvezik. Színésznél is van ilyen, hogy, a, hogy alapvetően azt élvezi azt a, azt a helyzetet, azt az élethelyzetet élvezi, hogy ő át valaki más bőrébe bújik, és ennek a valaki másnak a bőrében valamit csinál, amit egyébként mások néznek, vagy nem néznek, nem tudom. Tehát, hogy ez a néznek mások, ez van, akinek fontos, van, akinek nem a színészek között. De ez ugyanígy megvan a, a vloggerségben is. Hogy én a kamerának beszélek, hogy a kamera mögé, és amennyire én tudom, a vloggerek soha nem egy ezer embert képzelnek a kamera másik oldalára, hanem pont, hogy sokan vannak, akik kifejezetten a senkit képzelik oda, tehát, hogy végre meg tudnak nyilvánulni szabadon, mert nem, az, nem azt érzik, hogy egy színházterem nézi őket, hanem azt érzik, hogy egy darab kamera szem figyel. Azt nem tudom, hogy egyébként közben 3000-en követnek, akkor ehhez már mekkora méretű ööö, virtuális világot kell a fejedben működtetni. Hát biztos nagyot, mert hogy akárhogy is, de kénten vagy szembesülni azzal, hogy, hogy annyi hallgatod van, hogy azok között mindenképpen van gonosz, boldogtalan, öngyilkos, sovány. Mit tudom én érted? Mindenféle. Tehát, hogy szembe fognak jönni veled olyan történetek, amik látszólag össze vannak kötve a te tevékenységeddel, nincs rájuk direkt hatásod, tök nagy a felelősséged, és akkor rájössz, hogy Istent játszol, egy kis Istent, vagy egy fél istent, vagy egy harmadot, de mégiscsak. És ezzel kezdeni kell valamit, az nyilván nem olyan könnyű. Egyrészt igen, másrészt meg akkor itt el tudjuk választani a színésztől. Mert a színész nem ugyanannak 300 ezer embernek fog minden este játszani. Pont, pont Alföldi mondta a Mester Akadémiás leckében, hogy, hogy a sikernőről meg a Budarcnak a feladókozásáról beszélt, és hogy a színészi pályában az a, hát vagy az egyszerű vagy a bonyolult, hogy attól, hogy te hétfőn este csinálsz egy sikeres előadást, attól még semmi garancia nincsen, hogy kedden este jó leszel. Ez igaz a vloggerre is, de értelek... Mert igen. ha bármi, ha bármi bebassz, akkor, akkor kedden bukhatsz, és más emberek előtt fogsz bukni, mint akik hétfőn megkapcsoltak. Igen, igen, igen, értelek. Vloggernél pedig nem. Vloggernél a 300 ezer előtt fogsz bukni. Hát azért szerintem a vloggernél is úgy hogy nem mindig ugyanaz a 300 ezer nézi meg. Tehát a 300 ezer feliratkozódok közül mindig 40 ezer néznek meg egy videót, és mindig nem ugyanaz a 40 ezer ember valószínűleg egyrészt. De nem inkább az a különbség, hogy színészként te egy... egy Szerzőnek a gondolatait közvetíted, és azt színezed ki a saját eseteddel, vloggerként a saját gondolataid közvetíted. Ezzel még lehetne elaborálni, hogy a, a szerző meg a rendező meg a színész meg ebből az egészből hogyan lesz egy hát darabnak egy, egy bizonyos verziója. Mindenki, de hogy tehát ugye a színész egy színdarabot játszik, a vlogger meg az életét játsza, vagy az élet úgy, úgy csinál, mint ha az életét játszaná esetleg. A mindenképpen. Ezért nagyobb hatása lehet annak, aki azt mondja, hogy én nem eszem húst, mert a tehenek sok metánt böfögnek, mint annak, hogy valaki azt mondja, hogy ó, Rómeo, miért vagy te Rómeo? Az egyik sokkal absztraktabb és elvantabb, a másik sokkal direktebb és határozottabb állítás. Csak arra gondolok, hogy mm -hmm. emiatt a vlogger az sokkal direktebb hatással van az ő nézőire, mint egy ilyen guru vagy egy megmondó ember, akárhogy is, de tolja azt, hogy én híres vagyok, népszerű vagyok, és nem eszem úst. És ezt sokkal könnyebb követni, mint eh, tudom én földi, aki egyébként híres, meg egyébként népszerű. Én például róla nem tudom, hogy eszik-e a húst vagy sem, de a darabjaiból soha nem derül ki, hogy eszik-e úst húst vagy sem. Darabjaiban, mármint amiben játszik, róla semmi nem derül ki. Mm? A karaktere... Az hogy... nem tudom persze, hogy vloggerről miért, miért érdekelne, hogy eszik a -e húst. Azért, mert valaki más, mert érdekel valaki más, ahogy a haverod is érdekel, csak ez a haverod, mert ugye ezek a vloggerek a haverjaink, hogy mondjam, ő valahogy kap egy ilyen keretet a fejeköré, ami, ami ma a, úgy értem, hogy ma a XXI. század elején, azaz, az a, jaj, hogy mondják ezt, a verifikáló keret. Tehát, hogy ahogy a szüleink azt mondják, hogy ez nyilván igaz, hiszen a tévében volt, a gyerekeink azt mondják, hogy ez nyilván igaz, hiszen a YouTube-on mondták. Nem ezt mondják, azt mondják, hogy vagy igaz, vagy nem, de a YouTube-on láttam, az mégiscsak ad neki egy nagyobb ereje van, ha a vlogger mondja, mint ha az osztálytársam mondja. Na, ezzel mondjuk tökkel érkeztünk egy problémához. már, hogy a haverjaimnál tudom, hogy mi az, amiben nagyjából tudnak érvényesen nyilatkozni, vagy legalább vissza tudok kérdezni. De ha a vlogger azt mondja, hogy a tehenek, tele az atmoszférád és minden baj velük van, és ezt az alapján kell bírálnom, hogy én nézem az ő művészetét, vagy nem, akkor, akkor baj van. Vagy akkor, akkor nem minden érv birtokában döntök. Pillanatra azért jusson eszedbe, hogy hány éves vagy te, meg hány évesek azok, akik ezeket nézik. Nem ugyanaz, tehát hogy a te, te, te tudod a verjeldról, hogy mit higgyel nekik, és mit nem, de ők nem tudják egyrészt. Másrészt meg szerintem ez mindig is így volt, mindig is influencerek, véleményét befögjük vissza, vagy befögtük vissza a mi gyerekkorunkban, meg a szüleink gyerekkorában, és ezek máshogy hatottak, meg más csatornákon jutottak el, más volt a hatásuk erőssége, és természetesen van különbség. Igazából ö, leesettek őszöbben nagyon durván. De ez azért egyébként nem csak rossz, értem, hogy Tehát azt a hogy mondhatjuk mondasz, azt is, rossz. hogy demokratizálódott a dolog. Igen. De leesett a küszöb, de ezért aztán nem is csak egy influencer van. Tehát tudod, amíg egy tévécsatorna volt, és tudod, amikor két tévécsatorna volt, de a másodikon csak a gumibotját lóbáló rendőrt láttad, hogy miért nem az egyes csatornát nézed valahogy? Addig nagyon magasan volt a küszöb, de nagyon egyféle is volt az, amit néztél most meg. Ugyan a küszöb alacsonyan van, és bárkinek a kutyája is lehet influencer, de másfelől nagyon széles merítésből dolgozol, és egyébként azt tökre látom a gyerekeimen, hogy nem is az, hogy most ez mindegy, hogy benyalják e ezt a sok bullshit vagy sem, de hogy összehasonlítanak, tehát, hogy ők nem az okosságuk révén, hanem egyszerűen csak a, a, a szerkezet olyan, hogy nem tudom, nem egy vegán csajt követnek a, a Youtube-on, hanem tizet. És abból, amit azok mondanak, neki, kialakul valamiféle főzet a végére. Az jó, hogy ezt így látod, mert nekem, nekem tök más a tapasztalatom, Ö, és nem a gyerekekkel, hanem az, hogy a a, hogyan lehet ezt jól mondani, relevánsnak maradásért folytatott harcban mondjuk a sajtó is elengedte a, a saját kis Hát meg mindenki. Igen, persze. Igaz. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy több felület van, ahol kellően végiggondolt gondolatokkal lehet találkozni, hanem nagyon sokan mondaná, ha nagyon sok hülyeséget. Így van, így van, és valóban úgy, ahogy mondod, mindenki elengedte a korábbi sztendergyeit is egy sokkal... Na jó, de ez nem igaz, mert azt akartam, mondani, hogy ez sokkal e, alacsonyabb, vagy megengedőbb mércében csinálja a saját kis tömeg kommunikációs háborúját. De ugyanakkor meg azt látom, hogy nem, hogy vannak igenis olyanok a youtube ban akik ez nem, nem így van ez a dolog, nem, nem engedték, vagy szóval hogy mondjam, magas mércének felelnek meg, és láthatólag olyan műsorokat akarnak csinálni, ami magas mércének felel meg. Hát nem tudom. Ja, még azt adáson a adáson kívül majd várok linkeket. Jó, hát egyébként, de mondok is szívesen, ne, ne legyen az adáson kívül, egyrészt a, mindig emlegetem Magyar Rósi csabát, ő egy kurva jó magazinműsort csinál az élete körül, vagy az élete díszletével mondjuk inkább az úgy jobb, jobb megközelítés. Mm -hmm. Ott szerintem nincs semmi baj. Nem. Ott nagyon határozott és jól artikulált értékeket láthatok, amikkel. Egyébként jó részt egyet is tudok érteni. És akkor, ha esetleg most pár hallgatunk, így felsziszent volna, na jó, de hát a Csaba, azt tudod, milyen egy csávó, az engem egyáltalán nem érdekel, hiszen én nem a Csabát látom, mint ismerős, hanem a Csabát, Csabát látom, mint vloggert, és az ő vlogja teremti meg az ő inercia rendszer. valami olyan, amit a lányaid is megnéznek? Egyébként olyat is tudok neked mondani, mert például Tudom én, hát mondjuk, de mondok egyet, csak azért, hogy mondjak valamit. Hédinke nevű vlogger, aki egy 20 pár éves kommunikációs szakot végzett csaj, meg a politológus Hapsia, kis piciké, kedves kis fiatalkák, és, és abszolút hagyományos beauty, meg, meg ilyen kihívás, vloggerkedést csinálja, de egy, de egy ilyen intellektuálisabb megközelítéssel, és vagy mondok egy másik, másikat is, van egy Chills nevű csaj, aki kicsit idősebb, tehát 30-os évének az elején jár, és aki például most egy kicsit kilépve a, a vloggerek meg, nem akarok megosztó lenni, és semmihez nem szólok hozzá, amiben polarizálódnak a, a táborok szerepből, erre a, a családos nemzeti konzultációra úgy gondolt, hogy kell, kell szállnjon egy, egy adást, és 7-8 percben beszélt arról, hogy mit gondol ő erről. És hát imádtam ezért. Na jó, most ez egy, igen, ez egy kicsi részlet, de még egyet, még egyet meg akartam említeni, Tatár Csilla egykori tévés műsorvezető, és ilyen rendes oldschool médiaceleb, aki ugye átköltözött a YouTube-ra az elmúlt körülbelül egy évben, tehát ő ötvözi a, a, a, a, a, a tévés formátumokat, speciál a beszélgetős, ilyen interjúzós dolgokat, vagy, vagy megközelítést, azzal a YouTube adta szabadsággal, ami egyébként így tényleg mindenkinek a rendelkezésére és egy nagyon minőségi beszélgetéseket tol, egyre több idegesítő szponzortartalommal övezve, de ez, ez most ettől el tekinteni, szóval csak a, hogy arra a kérdésedre, hogy van-e, aki aki kiszakad ebből a mass média effektből, szerintem van. Jó, akkor még bedobnám egyébként a Janka nevű vloggert, aki a Hormonmentes nevű csatornát csinálja. Ó, oh, igen. Szexből beszél van. embereknek értelmes módon. Így van, pontosan. Szóval, hogy van azért ilyen... De van... hogy nagyon kevés nekem az olyan, ami, ami eléri azt a szintet, amit mondjuk egy rendes podcast tud hozni. Kapsz, hogy nagyon kevés, de lássuk be, Na, jó, de azért most csak elmondom, hogy podcastban is nagyon kevés az, ami azt a szintet hozza, amit téged lekött. Ahhoz képest, hogy hány van? Ahhoz képest, igen, válogassunk a piacok között. Súr. Sure. És akkor angol nyelvű piacra nem nehéz válogatni már. Oké. Okay. Megradom az el... alkot, hogy nem esélyem el, hogy mit a múlt héten pedig. Jó, akkor nem esél be, hanem csak tedd majd be az adásnaplóba. És itt nem tudom, próbáljunk meg visszakanyarodni az adásnapló a szigorú műsorrendhez, már csak azért is, mert hát ha akkor több érdekességre jut időnk, és nem csak a gondolkodásunkat, hogy a, a brain dumpot kell hallgatnia a kedves hallgatóknak. Jó, tehát akkor <kül> rövid hírek következnek, kedves hallgatók. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Reddit Skyrim szóredditje felfedezte együtt azt, hogy Magyarországot régen Skyrim-nak hívták. Amennyiben van kint a valamelyik kiállításon egy nagyon szépen felmodolt, azt hiszem avarfalú, amit körbe lehet járni, illetve körbe jár a kamera, meg lehet nézni a sátrakat, kovácsot, amit akarsz, játszani nem lehet vele sajnos. De a van egy tévé, ami mutat, hogy bemegyünk egy ilyen gyurtába, és ott akkor emberek csinálnak dolgokat, ezt, ezt lehet látni, de hogy ez nem egy Nyilván nem forgattak egyet az avariidőkben, hanem a Skyrim-et. nem modolták. is nem a saját fejlesztésem, hanem, hanem addig modolták a Skyrim-et, amíg nem lett ebből egy, egy varfarú valahol a szélén, a patak szélén, és akkor ezen körbe zavartak egy kamerát. Igazándiból ezt persze cinkkelhetnénk úgy, hogy mennyire barkács, de szerintem meg inkább tökre. Attól nem ez menő. tök jó. Igen. A múzeológusok egyébként valahogy azt érzem, lehet, hogy más szakmákra is igaz, de én a múzeológusok körül érzem, hogy ezek nagyon. Nagyon kreatívan nyomulnak az elmúlt évtizedben. Mindenki olyan, olyan jó dolgokat próbál megcsinálni a múzeumában. Nem érzette ezt kert? Szegények egy jó, jó ideig abban voltak, hogy annyira nem kaptak pénzt, hogy valahogyan okosnak kellett lenni. Uh -huh. Most azt mondja, hogy elértünk hogy annyira nem kapnak pénzt, hogy állást kell keresni. Tehát nem lesz mindig ez így. Minden esetre, de tényleg csak voltak ilyenek. Hát volt még egy másik eset, akkor Mohács csatát mutatták be a Total War 2 szénné módolásával és leszkriptelésével. És mégiscsak jobb úgy megnézni, hogy hogyan vernek minket Romá a saját hülyeségünkből részben, mint ahogy izé egy térképre felrajzoljuk azt a vastag-piros nyilat, meg a vékony-kék nyilakat, és akkor a végén elhisszük, hogy ott valahol csak belefullod a cselapatakba a király. Igen. Ez egy nagy kihívás lehet egyébként attól a hagyománytól, hogy üvegtárlókba kiteszünk tárgyakat, és mellé írjuk, hogy ez miért érdekes, ettől ellépni, miközben a múzeumnak azt a az alapfunkcióját, hogy megmutatunk régebben, vagy máshol, vagy más kontextusban érdekesen történt sztorikat, hogy ezt, tehát, hogy ezt hogyan lehet csinálni 2018-ban, és annyi jó megközelítést élek látni magunk körül. Igen, igen, igen. Ezek persze rit ritkábbak szerintem még mindig, de, de tök jó, hogy, hogy, hogy ezek azért léteznek. Meg igazából bármi, ami egy, egy kicsit interaktív annál, interaktívabb annál, mint hogy üvegtárlókba baraktunk csontokat és egy a legvégén valami csillogó aranyat is. Hát igen, én nagyon régen voltam olyan kiállításon, ami ilyen ennyire old módon statikus lett volna, hanem valahogy valamivel, valamivel kezelték azt a helyzetet, hogy az én érdeklődésem az már nem olyan, nem olyan kitartó és hosszan tartó, mint, mint volt az apámék érdeklődése. Na jó, az, hogy a Skyrim-et használták arra, hogy bemutassanak egy magyar falut, szerintem őrült kreatív megoldás, és kúdóz. Szerintem, és ez abszolút megérdemli a, a tapsot. Az meg, hogy ezzel kiudottak a, a nemzetközi sajtóba, az még még egy pluszpont. <gül> Nyilván senkit nem fognak csak ezért vállalomeregetni, és megkívni egy marcsokira intézményi költségvetésből, de megérdemelni. Igen, a marcsokit mindenképpen. kockáztam még egy is. Akár. Egyárban egy vannak egyébként, tehát tulajdonképp... De egyikben van néze, is van Magyarok. tartalom. Na a másikban meg méz. Ebben most nem menjünk bele. Annak méznek kéne né? jó. És a mars az méz alapú. Igen. Mész karamel. Amennyire én Aha. tudom. A Snickersben pedig magyarul van. A, a Snickersben szinte biztos voltam. Aztán van még egy hírem, aztán aztán lassítatunk is akár. Amiben az Aston Martin bejelentette, hogy euh, kedves Aston Martin eddig vásárló emberek, dolgozzuk ki az elektromos konverziós kiteket, amit egy az egyben be lehet ragni a régi váltóbox és a régi motor helyére. Még be kell egészteni majd egy tabletet valahová a sofőr oldali izé, légbőmlő mellé. És onnantól kezdve nektek villanyautótok van, ráütjük papírra a pecsétet, hogy ezt a konverziót a gyár végezte el, nem fog csökkenni a kocsinak a értéke, ellenben modern városokba is beengednek vele. Tehát megtarthatom úgy a régi azt a Martinomat, hogy az már teljesen kompatibilis az összes modern várossal miközben. Mégis azt mondta Martin. Igen, igen, hát ez mondjuk nem, nem nagyon sietnek vele egyelőre, hát ha minden igaz, akkor eddig egy kocsihoz van a, a dolog kidolgozó. Ja, értem, tehát hogy ez egy, ez egy marketing rendered, image. Ha nem is az, de hogy, hogy az 1970-es DB6 Mark II Volante tulajdonosok lélegezhetnek csak fel. <laughs> akik Madrid városába szeretnének bejutni a kocsiba. Körülbelül igen. Ehhez meg kell majd néznem azt, hogy a DB hányas az, ami a, az igazán érdekes, a James Bond mobil. Á, nem kell megnézned. Nekem DB négyre emlik egyébként, és, és, vagy húsz évvel későbbi. Van egyébként egy másik konverziós kitünk is, ezt is legalább ennyire forradalminak és érdekesnek találhatjuk. Na. Hát a, de ezt is tőled, tőled ez jött a hír. Mi szerint a azok az elektromos roller kölcsönző vállalatok, amelyek százszámra lényegében szemetelik teli amerikai nagyvárosok utcáit elektromos rollerekkel, amit aztán egyrészt bárki kábé olyan módon használhat, mint a MOL -Bubi csak nincsenek ilyen szigetek, ahol le kell tenni, bárhol toszhatod, mert az app tudni fogja, hogy hol van, és nagyon sokan rollereznek is így most, úgy elektromos rollereznek így Amerikában. Szóval, hogy ezek szükségszerűen termelnek egy csomó olyan elektromos rollert, amit valahogy nem használ senki, meg mindenféle módon gyűjtő udvarokba kerülnek, és hatalmas halmakban állnak, és akkor ezekhez a rollerekhez elkezdtek gyártani először csak a hackerek, majd most pedig már maguk a cégek olyan, hát hogy mondjam, nevemre veszlek kiteket, amit 30 dollárért bele dugaszolsz valahogy ebbe a rollerbe, és azonnantól kezdve nem egy ilyen egy ilyen kölcsönzős roller lesz, hanem a saját rollereddé válik. Igen, ez nekem egyébként nagyon tetszik. Pláne, hogy nem kell hozzá feltétlenül ellopni a rollert, hanem hogyha egyszer valaki elvontatta a rollert, mert rossz helyen hagyták ott, és azért az összes ilyen rolleres e projektben ott van a háttérben az, hogy a, a cégek, hogy is mondjam, a városi közteret használják sajátjukként, és egyszer valaki kihívja a szemedest, akkor nyilván ez egy markolós autóval fogja felpakolni őket, tekintő ilyen 400, 400 dollárra bekerülési ára egy ilyen cuccnak. Ezért a cégnek megéri. Ö, volt egy arról, hogy hány, hány út után kezd el hasznod hajtani a roller, és, és Pimaszul alacsony számok szerepelnek benne. Teleg. Aha. Tényleg ezek a el a városba, és, és tíz út után már, már pluszban vagy, vagy valami a. hasonló jött. Nagyon durva megkeresem majd hozzá, nem akarok nagyon nagy hülyeséget, nem, bocsánat, már biztos, hogy nagyon nagy hülyeséget mondtam, de aki megnéz az az, az talál majd számot is hozzá, és ott kiderül, hogy, hogy hány nagyságrendet tévettem a kettő között. Nyilván így kell legyen, hiszen az összes ilyen kölcsönzős cégbe leértve a kínai uh, bicikli kölcsönzőket, vagy ilyen bicikli bubiszerű szolgáltatásokat, mindenki százezer számra gyártatja ezeket az eszközöket, és aztán amikor egy kicsit is jobb, kevésbé megy jól a piac, akkor, akkor konkrétan nagy gyárodvarokat töltenek meg három méter magasan ezeknek a bicikliknek vagy a robogóknak a hulláival. Szóval, hogy az, ez nem lehet másként, mint hogyha csak a, ha, ha úgy nem van, hogy, hogy egy ilyen eszköz legyártása már nagyon kisküszöbb után is megéri hirtelen egy 100 feletti számot találtam egyébként, az idején áprilisi, viszont ez nem az, ami annó a szemem került. De a száz is, a hogy is alacsony, ne hát egy ilyen rollert, azt hányan, használnak egy nap öten legalább biztos, akkor az azt jelenti, hogy húsz nap alatt <gül> hozza az árát. Ha túléli a húsz napot a városban? Of course, de hogy, tehát hogy nem az van, hogy három év alatt, mert mondjuk a, mit tudom én, ezek az elektromos autók, amiket most éppen kölcsönözni lehet itt Magyarországon a szintén a MOL, meg a, meg a jaj, nem üteszem be a másik, vagy az első, első ilyen e-autó kölcsönző közösségi, közlekedési projekt A Gringo. A Gringo, így van. Tehát Gringo esetében szerintem ott azért 100, 100 útból még jócskán nincs meg az autónak a zönköltsége se. Na, találtam, egy olyan számolást is, hogy a robogó az mondjuk 500 utat él, 20 percesből, 165-nél kezd el pozitívba menni, és és akkor a robogó 813 dollár profitta az a cég. Ez is rohadt jól hangzik egyébként, 160 út után a robogó már ki van fizetve, hát ez, ez nagyon jó, nagyon jó számok. Nem tudom, miért nem csináltunk még egy ilyen szolgáltatást kert? Igazából tök érdekelne, hogyha a belcúzó beleszámolják a bőrnek az összes externáliáját, akkor az hogyan néz ki? a nehezen feldolgozható ritka akkumulátorok, stb. stb. stb. stb. A Bird az egyik ilyen nagy elektromos roller cég. Igen, igen, aki, aki Xiaomi rollerekkel dolgozik egyébként. Igen, az elektromos rollerek Uberje, de azért nem, fogja, nem fogsz ilyen számítást találni, és nem is lesz sok értelme, ha mégiscsak, mert ugye ez is egy olyan startup-on százmillió dollárokat ölnek bele a kockatőke cégek, tehát igazán nincs sok értelme egy ilyen nettó határhasszon számítást csinálni, mert mi az anyámnak? Hát ott van a pénz, amit majd elköltünk arra, hogy beruházzunk végtelen sok rollerbe, aztán ha el, elvásnak, elvásnak. Jaj, nyilván ez a része, oké, okay. az nem, hogy ezekben a számolásokba a, a startup gyerekek hülyeségének a környezetterhelése, az nincsen beleszámolva. Az nincs, az nincs. Valószínűleg azért az el is hanyagolható a világkörnyezet terheléséhez képest, tehát nem is biztos, hogy érdemes beleszámolni, de abban neked teljesen igazad van, hogy ezek az ötletek egyébként, hát hogy mondjam, rángatják az oroszlán bajszát csúnyan környezet terhelési szempontból, de meg minden meg gazdaság terhelési szempontból is, tehát egy teljesen hmm. irreális projektek ezek. Plána egyébként a litium pont az, amit picsadrágán lehet csak újra felhasználni. Ez, ez az egyik gond az izékkel, a, az aksis dolgokkal. A másik, az pont ma olvastam meg a hírlevelemben, benne is van egy tök jó link, ott azt számolgatják, hogy, hogy a csúcs erőművekkel öt év múlva nagyon nagy akkutelepek azok egyszer csak versenyképesek lesznek, viszont alaperőműveket akkúval és megújulóval nem olyan tudnak kiváltani. Hát ma még, de biztos lesz egy olyan startup, ami a ahova be lehet vinni a... Már nem szükségeltetett a lítium ilyen akkumulátorokat, és összekötik őket, és majd csinálnak belőle egy naperőművet. Az piszok rossz lesz szervizelni. Az rossz lesz szervizelni, az igaz, de hát majd erre lesz a startup jó. Ha nem szabványosítod, akkor, akkor amiatt vagy meglőve. Ha elkezd elterjedni, akkor az elkezd felnyomni az akuknak az árait, uh, mielőtt lenyomná, és ott még a lítium piac az még be fog hozzá uh, lépni. Litiumból most sincsen annyira durván sok, ami van az rossz helyen. Összességében a pozitív jövőkébe, mert tovább eladálták. Megvallom neked, őszintén sose gondoltam volna, hogy a piac lehetséges út irányairól fogunk beszélgetni. Megleptél most, de jól, mert érdekes amiről szó, szó került, az biztos. Na jó. Menjünk, menjünk, menjünk is tovább, mielőtt éri oldalon vágom fel az ereimet. Oh, oh, oh, oh. Ezt nem akarnak, kedves hallgatók. Hát meg audiálisan nem is olyan nagyon látványos, ugye? Majd próbálok a hangosan blúgyogni, bár már a héten megkaptam olyan szorul utánzók hangokat, de hogy nem kéne csinálnom. Menjünk tovább. Találtam neked autót. Jézusom. Nem szeretnél autót vásárolni? Nagy. Nagy, szarvele parkolni. Ö, kinéznek a szomszédok. És ezek még csak az előnyei voltak. Tudom, mire gondolsz. Majd mindjárt elmondom, hogy mi, a, mi az, ami miatt azt gondolom, hogy ez az egész egyszer, csak egy kamu. Hogy a fenében lenne az, de szeretem az IBM-t, hogy meg tud építeni ekkora kamukat. Igen, az IBM Securities nevű részegysége, üzemegysége, nem tudom micsodája csinált egy ilyen 16 tengés kamion. Vagy 16-kerekűnek hívják ezt, nem 16 A 8-tengers, 16-kerekű kamion, aminek a rakterébe felépítettek egy ilyen Cyber Warfare command center dolgot. Tehát begurul Devon, és az a csaj, aki mindig kezes lábast viselt. Igen. És megállítják a hekkereket a kamionnal. A kamion utasteréből, vagy, a, vagy a, a rakteréből, ahol a kamion rakterét pont úgy rendezték be, hogy az összes űrhajózós filmben a NASA-nak a, a nem bevetés irányító termének minek hívják, küldetés irányító termének hív. De erre hasonló módon, tehát ilyen enyhén pat patsorok, ahol ott az a sok számítógép. Nézik a falon a nagyon nagy monitort, hogy, Igen. hogy, hogy Igor hogyan hekeli meg a rendszert. És mikor kerül közéjük a hold. Nem mikor az, hogy elmegy az adás, mert a hold túloldalára kerül az űrhajó. Igen, és nagyon szexi módon telerakták tényleg minden ezt a, ezt a kamiont tehát van... 47 kWh generátor benne a biztonság kedvéért, hogy menetközben is lehessen ezért, cségózni. Szatelites kapcsolat kettő darab, négy mobilos uplink, amit akarsz, az ott van rajta, adatközpont 100 terabájtnyi sztoridzsal, 10 tonnányi hűtés, mindez, hogy hideg legyen a Red Bull rendkívüli módon szexi, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ezt tényleg, begurítják, Hát ne, eleve ott nekem, a világ. Nekem ez volt az első gondolatom, amiközben azt a time lapse et néztem, hogy berendezik a, a rakteret, és ott rakják le egymás utána a billentyűzeteket, meg a gurulós székeket ezekhez a patsorokhoz, hogy oké, okay, és akkor ebben ott ülnek a, a tudós és tudós-asszisztens emberek, és nyomkodják a billentyűzetet, és közben gurul a kamion, és akkor jön egy fekvő rendőr. És képzeld már ezt, amikor átszed nekem fekvő rendőr, és így, és így ding, dzz, egyszerre 16 technikus reppen föl a billentyűzetével együtt, és üti be a fejét az előzöttel. Hosszan viccelőttünk ezen, de menet pont nem fognak ott hátul ülni a kockák. Hát addig hol lesznek a kockák, amíg megy a kamion? Fizik őket kettő darabizével, eszkaláddal, vagy hogy hívják azt a nagy füzét, fekete fordot, ami minden, minden, minden kormányzatos filmben, filmben van. van. Igen. Értelek. És ez a eszköz az eszköz akkor aktiválja magát, amikor letalpalják szépen, és akkor kitolja a két oldalát, hogy bent meg lehessen rendezni a parasztlakodalmat. De akkor még mindig igaz az a, az én vízióm, hogy ugye ezt úgy rendezték be a timelapse szerint ezt a belső teret, hogy vannak a hosszú ilyen pasztalsorok, és akkor letettek rájuk billentyűzeteket, meg monitorokat, és bekábelezték őket. Uh -huh azok is össze fognak dőlni azért, tehát akkor, amikor végre a két eskelétből kiszáll a sok technikus, és bemegy a terembe, akkor ott egy nagyon nagy kuperájt fog találni, mert az utolsó kátyútól is azt gondolom, hogy le fog esni az összes billentyűzet az asztalról. Ezt úgy képzelem el egyébként, hogy, hogy nem tudom, én a Maria Hurikán az, az szétdúlja a Wall Street-et. Másnap az utolsó megmaradt hídon, ami legyen a Brooklyn Bridge, mert azt tudom, hogy hol van. Begörül, be, begörül ez a kamion, vezeti Juan mellette ül a Lisben Raul. Oké, Juan és Raul. Raul kinyitja a hátsó ajtót, és egy cirok típusú seprővel kisepergeti a leperget szarokat, uh, Doritos chips maradványt, <gül> és Red Bullos dobozokat, majd pedig berendezi szépen elvágólag a billentyűzeteket is, majd ö, előre mászik barátja barátjához, aki közben már a kamionnak az albós részében horpaszt, és elkezd kendikrás szagát játszani. Másnap megjönnek az eszkaláddel a csúszák, kerek és elkezdik megmenteni a világot. Az akkor már felépített dolgon a srácok már Aha. a hízottókat is levágták, és a kamion órára szerelt hízottulok forgatóval forgatják a tűz felett. De egészen biztos, hogy nem annyira gyorsan deployolható, hogy valamán meg, megjön, és még gurul az autó, amikor már vetődnek be bele a kockák, és, és kérik a szatelita plinket. Hát nézd, ha így, akkor ez egy nagyon szórakoztató, katasztrófa film. Első néhány képe egyfelől, másfelől az IBM-nek is elment az esze, hogy ilyenekkel foglalkozik. Harmadfelől meg minek? É, tudod, mi jutott eszembe? A, az Amazon AVS-nek a Snowball nevű tuccára emlékszel? Nem én. Nagyon sokáig a BMén, de ha minden igaz, akkor példa volt az, hogy adott átvitele sebesség, és akkor a végén számoljuk ki azt, hogy a Winchesterekkel ekkel furgonnak az adott átviteli sebessége az mennyi. Ez a Winchesterek kapacitása jelentősen nőtt. Uh -huh. Na azonban az, ezt megépítette csak kamionból, és van egy 100 petabajtos kamionjuk, oh. ami leparkol, bedugják az üzébe, és elkezdi kiköpíteni átmásolni az adatot, mert hogy kijött az, hogy... Ha annyi adatot kell elvinni, hogy hogy beszélünk, akkor egyszerűbb oda menni kamionnal majd elvinni a közú után, mint szárakodni internettel. Na, ez viszont ez sokkal izgalmasabb, mint az IBM-nek ez a nem is tudom guruló kubikolja. Van ebben egy, egy nagyon jó akciófilm? egyszerűen, vagy egy egy film, az akciófilm? Az van. De ezt most, tehát a, hogy a, a, a, a felvezetés cálfolyam, Ferenc autót vesz, hát akkor nem ilyet vesz semmiképpen. Ilyen autót nem kérek, inkább egy, egy olyan kamiont szeretnék, aminek a, a rakterébe van egy kis lakórész, és egy tükör, tükrökkel feljavított baletterem. És akkor ezzel tudnék így vándorolni a világban, én meg a gyerekeim, meg a feleségem. Szerencsére nagyon kevés időt telt el a közben, hogy én felfedeztem magamnak azt, hogy van egy ilyen Volkswagen Transporter 2 felújítási trend, és ennek a trendnek a végtelenül égővé válása között, úgyhogy megúztam azt, hogy hosszan nézek használtautó.hú-t. Oké. Okay. De, de az időnként még fel, felbúkom bennem az, hogy nem is azt a lakóautós verziót, tehát az az, az mekkora, mekkora lúzerség már, csak simán egy kétülés, ülésre, aminek hátuljában az ember beszerelt egy francia ágyat. Ha már beszéltünk arról, hogy az IBM épített valamilyen igazán fölösleges marhasságot, akkor én hadd hozzam ide a, a streaming szolgáltatók a Hulu-nak, és a kis ki volt a másik, akinek egy, az AT&T-nek a, a marhasságát, amitől, amitől viszont konkrétan felállt a szőr a hátamon. Azt én is nagyon várom, de mondjad a hírt, aztán majd elmondom, hogy miért, miért kinek az anyját mindenkinek. A hír az az, hogy egy egyébként végtelen kreatív, új bevételi formát talált ki magának a Hulu és az AT&T, most pontosan nem tudom milyen felbontásban, de szóval ezek ilyen streaming szolgáltatók, akiknél filmet meg sorozatot lehet nézni, és a, hogy, hát ugye ezek előfizetési díjból élnek, de hogy most kitalálták, hogy jól lenne valami reklámfilm, vagy reklámbevétel is, nyilván azt a fajta reklámot nem lehet csinálni, amit a tévék csinálnak, de azt találták ki, hogy majd akkor fognak reklámot sugározni úgymond, amikor a felhasználók megnyomják a pauz gombot. Tehát nézem a sorozatomat, ki akarok menni pisilni, vagy egy zsíros kenyeret kenni, vagy ellátni a gyerek baját, vagy valami ilyesmit csinálni, megnyomom a pauz gombot, és amíg a pauz gomb meg van nyomva, addig reklámok mennek, majd hogyha újra megnyomom a plét, akkor a reklám eltűnik, és megy tovább a sorozatom. És azt mondja a hulu a marketingért felelős alelnöke, hogy hát ez végül is ez egy ilyen természetes dolog, hiszen a olyan, olyan ponton jön akkor így be a reklámblok, ami nem szakítja meg a, a történetet, pontosabban nem szakítja meg jobban, mint ahogy amúgy is megszokták az emberek szakítani saját maguknak, tehát bizonyos értelemben a saját döntésük. És ez valóban egy kreatív megközelítés, egyfelől, másfelől az a videószolgáltató, vagy filmszolgáltató, aki ezt elkezdené, attól én aznap gondolkodás és tétovázás nélkül jönnék el, vagy mondanám le a szolgáltatást Rögvest, hiszen azért fizettem elő, hogy ne legyen reklám. Igen, igen, igen, ez az a pillanat, ahol tisztáznunk kell egymás között nekik, mint szolgáltató, és nekem, mint úgy fél, hogy egészen bonyolosan, akkor mi a bánatért fizetek? Hát nyilván egy kényelmesebb elérésért, meg valami fajta kényelemért. Egyfelől meg ők akkor azt fogják mondani, én is azt mondanám a helyükbe, ha én lennék a pr hogy hát itt van ez a print magazin dolog, amit az emberek imádnak immár több száz éve, és ott is azon, hogy a print magazinért is fizet, megveszed az újságosnál, aztán mégis vannak benne egy per egy hirdetések tögivel. Ez a kettő nem zárja ki egymást. Igaz, de a Netflixnél nem ez volt a nem ezt beszéltük meg, azt beszéltük meg, hogy azért megyek hozzátok, azért nem torrentezek, mert nálatok kényelmesebben kapom a reklámmentes e experience. -t. Pontosan, illetve van a másik, hogy nem ezt beszéltük meg, de akkor folytatjuk a tárgyalást. Mindenféle trekkinget, amit eddig eladtatok harmadik félnek, azt a most becsület szóra törlitek, majd meg is teszitek ennek ellenére, akkor, akkor ismét tárgyalunk egymással, mert a Print magazinál olyan nincsen. Én, én ebben nagyon vaska lennék, és akkor se tárgyalnék. Tehát, hogyha egy előfizetéses, tartalomszolgáltatás, előfizetéses, digitális tartalomszolgáltatás az tolna egy oldschool reklámot, akkor abban a pillanatban eljönnék, hogy még egy dolog ugye történt ezügyben, hogy nagyon könnyű váltani. Vagy hát szóval több, többen uh -huh. szolgáltatnak, tehát a Hulu-t úgy mondanám le, mint a picsa, és mennék át gyorsan a Netflixhez, illetve nem is mennék át, hiszen a legtöbb, vagy hát sokan, sok ilyen előfizető van, akinek van Netflix is, meg Hulu is, meg HBO is. Jó, hát a Hulu az most kiesett, akkor a Hulu-t azt majd letorrentezem a többiekért, megnézem a saját szolgáltatásukba pénzért. Plán egyébként, hogy ami nincsen ebben a dologban végig gondolva, az ember miért pauzol egy ilyen szolgáltatást. Azért, hogy ne figyeljen oda egy kicsit, hát igen. Igen, igen, tehát csörög a telefonom, megjött a pizza, lefőtt a tea, valamit nagyon gyorsan el kell intézni, de semmiképpen nem olyan helyzet, ahol a reklámot szeretnék nézni, vagy ahol... Megnyomom a pauzt, hogy egy kicsit ott maradjak a tévé előtt, és nézzem tovább, hogy mi történik a képernyőn Igen. Én ezt egyébként bizonyos hétemben tudom cáfolni, mert nekem szokottan lenni gyakran tévénézés közben, hogy megnyom a pauz, de csak azért, hogy, tehát, hogy ott maradok közben a képernyő előtt. De ez nem érdekes. Most rájöttem, hogy ez nem, ez a beszélgetés szempontjából egyáltalán nem érdekes, hogy miért csinálok ilyet. Egyrészt, másrészt meg, ha még ott is maradok, nem fogom. Tehát, hogy, hogy mondjam, ez tényleg félreértik azt a reklámot, nem fogják akarni az emberek látni, az őket idegesteni fogja, mint ilyen a brandnek magának, aki a reklámot tolja rosszat fog tenni. Ugye? Szerintem is. Mondjuk egy, egy dolgot azért ebből szembehajtanék. te nem szoktad de úgy tapasztalni mostanában a YouTube-on? Ja nem, mert nyilván adblockert használsz. Fogalmat sincs, hogy milyen reklámok mennek a YouTube-on. Adblockert használok az esetek nagy százalékában, kivétel, amikor valamint kidobog a tévére. Amikor egzemborasztó fos reklámok kezdenek el üvöltve menni, vagy amikor telefonon nézek, akkor a múltkor majdnem lejöttem a forgalmi sábból, mert mentünk valaval és mondtam, hogy az X-számot rakjam már be, mit tudom, hogy nincsen Spotify-on. Bedugta a telefonját a izrejegységre, e meg kellett a Youtube-on cuccot, majd meghallgattunk egy kedves üvöltő telekom reklámot, ezúdon csókoltam őket majd utána a számot, és bejön, rájöttünk arra, hogy sokkal egyszerűbb, hogy nem rakunk be olyan számokat, amik eszünkbe jutnak, hanem inkább egy playlistet, hogy még egyszer ezt így Érdekes, amit mondasz, mert hogy én pont az ezzel ellentmondó tapasztalatról akartam beszámolni, annyiban ugyanaz a helyzet, hogy én is használok Adblockert a számítógépen, de, a, de a például a setup, mármint a, a, hogy hívják ezt, MediaBox, vagy minek nevezzem, OTT eszközön nézek YouTube-ot, akkor ott nincsen blokker, tehát ott jönnek a reklámok, és egyre többször kerül elém olyan reklám, hogy nem, ugye 5 másodperc után megjelenik a hirdetés átugrás a gomb, és azt én nem nyomom meg. Egyre többször van ilyen. Jó Isten! Bizony, az ugye csupán annyiról szól, hogy a, a reklámozók kezdik megtanulni, hogy hogyan is működik ez a típusú médium. Hogy itt hogyan lehet megragadni a reklámfogyasztó figyelmét. És meg tudják csinálni természetesen, hiszen iszonyú profik, és hiszen e, van pénzük arra, hogy jól csinálják meg, mert, mert a nagymárkáknak van, van érdeke arra, hogy költsenek a, erre az új csatornára, és egyre többször meg tudják azt csinálni, hogy az anyja, ott ragadok. Mert hogy olyan a reklám, hogy az egy sztori, hogy az egy vicc, hogy azon nevetni kell. Tudsz mondani olyan reklámot, ami így megakadt benned? Tudok szerintem mondani, de nem, de nem, hát nem, de félek, hogy el fogom téveszteni. Ráadásul magyar reklámról is beszélek. Uh -huh. Azt tudom például, hogy volt az a sorozat, amiről na jó, de nem, nem fogom tudni a brendet megmondani, ahol a, az informatikus csóka a nagy befőttes üvegből húz egy problémát, amiben a kollégák bedobálták kis cetlikre írva a problémájukat, és akkor az informatikus, én nem most akkor húzok egyet, és akinek a problémát kihúzom, azt megoldom. Ki húz egyet, és akkor erre reagál valamit. És ez egy ilyen valami security hirdetés, hogy ugye te se akarsz Bélára hagyatkozni, valami ilyesmi. Egy nagyon szórakoztató sketch. És ilyen szórakoztató sketchekből egyre többet látok. Uh -huh de láttam autóreklámot, ami, ami lekötött. Tehát látok egy csomójat, aki elmondja az első öt másodpercben, amit el akart, mert tudja, hogy addig van neki esélye. látok olyan régieket, akik így belekezdenek egy ilyen hosszú, hosszú történetmesélős valami, ami öt másodperc után még mindig nem derült ki, hogy ez most akkor egy szőnyeg reklám, vagy egy, vagy egy vérátömlesztés reklám, és azt elkapcsolom, hiszen hagyjatok már békén. És vannak ezek az új típusú, vagy kifejezetten YouTube-ra csinált reklámok, amiből egyre többet látok, ami pedig annyira érdekesen kezdődik, hogy meg akarom tudni, hogy mi lesz a vége. Uh, nekem az Instagram reklám az, ami, ami egyre pontosabban lő. Ugye? Ezt én már egy ideje mondom neked, hogy engem már nagyon régen nagyon jól targetál az Instagram, akkor ezek szerint ez hozzád is elért. És nem tudom, hogy lelőttem-e benne a személyre szabást, azt meg kéne nézni. Jelenleg leszoktam egyébként. Én szeretem, hogy pontosan lő engem a reklám. Én nekem ezzel Úgy nincsen Úgy fogom megvenni. Akkor meg, akkor legalább valami érdekeset lássak. De igen, igen. Én egyre többször egy végkattintgatom, hogy ú, de jókat ajánl nekem a gig buying. Ez mi az Isten? Ez a fém darab. Na nekem is ez egyébként. Tehát az, az a, a kínai boltokból az akármi. És amikor Kalligirá próbál nekem eladni, aki golyóstollan sem írok szépen, ellenben legalább sokat, akkor azt úgy végnézem, hogy atya úr is. Tehát, az ember napi nem tudom hogy hány órát gyakorol, akkor úgy fog, fog goldbetűt írni, mint a csoda. Nagyon szép mozdulatok alatt az a hegedűzene, majd nem veszek semmit. Igen, de szerintem ilyenkor az van, hogy nem veszel ugyan semmit, de megérzed a márkát, és amikor majd viszont venni akarsz valamit. Hát. akkor inkább a Geekbike-hoz, vagy a bengothoz mész, és kevésbé a nem tudom az AliExpresshez. Igazából amelyiken van. De volt már olyan, amit app amit, amit telepítéssel hosszan kerestem utána, hogy jó, ott van az orvosi protézis kinéződő dolog, ami valamilyen módon mégiscsak rovakulcs lesz a végén. <gül> Szeretném megnézni nagyban, ez a fos, ez nem mutatja csak 300 pixeles képben, ha beledöglök is rájövök, hogy mi az ennyi tényleg krovakulcs volt. Ennyi. Ilyen esetben szerintem az adott e-bolt az tökéletesen építi a saját brandjét a te fejedben, úgyhogy szerintem akkor... A küldetés teljesítve. Na mindegy, csak annyit akartam mondani, és akkor ezt szerintem egy ki is mondhatjuk, hogy a reklámozók elkezdtek foglalkozni intenzíven és értő módon ezzel az új csatornával. Hogy ez jó vagy nem jó, hát erre most akkor mondtunk mindenféléket, inkább jónak tűnik, mint nem jónak. Még mindig nagyon várom a nem reklám támogatott modelleket, még mindig nagyon sure. gyerekcipő de lesz ez még egyszer jó. Eljutottunk arra a pontjára az adásnak, hogy már megint meg kell fontoljuk, hogy mi az, amit még okvetlenül el szeretnénk mondani számos lehetőségeink közül, mert ugye az időnknek a nyakára hágtunk. Hát, akkor mond, én elmondom azt, hogy miért lett az adásnak a címe, ami. Nagyon jó. Mi lett az adásnak a címe? E, valami harmadik utas. Harmadik Börg. utas madár. Háma. Igen, hát a Bird rall -ra beszéltünk, a harmadik utas meg onnan jött, hogy... Hogy feltettem azt a kérdést egy hírnek a leírásában, hogy létezik a harmadik utas asszisztens fejlesztés. Mert hogy. Mi az, hogy asszisztens? Google Home, tudod, ez a, beszélsz hozzá, és az buta. A személyes hang, hangvezérelt asszisztens. Az az? Értem. És van ez a híres francia ember, akit nálunk a kutya sem ismert, Xavier Neil, aki a nálunk szintén tökéletesen ismeretlen minitel hálózatnak a fizetős részeiből amely többek között, hát nagyjából a teletextes szexszolgáltatást képzeljétek el, voltak más hozzádott értéket képviselő dolgok is ott, de, de a szexszolgáltatás az egy erős erős lába volt ennek a birodalomnak, abból a gazdagodott, meg majd alapított egy budget telefonszolgáltást, meg budget internet, meg mindent. Most már viszonylag őrahattól gazdag a fickó, és többek között Párizsban épít egy, egy felújított pályaudvaron startup kampuszt, meg... meg, meg iskolát, meg minden, tehát ő a, a, a francia halácsi Péter ö, a négyzeten. Szor kettő, igen. Azért azt igen, igen, igen. Szegény Péternek ne tulajdonítsunk nagy átvett épületeket, mert az azért nem lenne igaz. Ó, azért, a, hogyha a Prezi a szimbolikáját megnézed, ami ugye a Ferenc József Telefonközpont helyén van. Hát igen, ö, jó, igen, de ez nem a halácsinak a személyes projektje, hanem a cégnek a projektje. Mindegy, szerintem tehát a, a Halácsi jogosan utasítaná el, és szívből elutasítaná azt, hogy őt, mint uh, ilyen startup támogató milliárdost fessük le. Szemben ezzel a um, Csávóval, Szavijéval, aki viszont teljesen az. De aki A Szavijé egy... tíz évvel korábban kezdte, és egy picit több pénzt masszírozott ki ebből a dologból. Jó. De mondja, amit akartál. Hát azt, hogy, hogy viszont most ez mind, mind mindegy is. Van neki egy ilyen egy ilyen olcsó internetet szolgáltató-szolgáltató, amit egyre kevesebben használnak, és most akkor akart valamit nagyot villantani, és kidobott egy olyan hardware eszközt a piacra, amitől én lefostam a bokámat, és instant getnek minősítettem, és felírtam a karácsonyi listára. Ez tök kizgalmiség, ez a Freebox Delta, hát korábban volt egy kábelmodeműk kb. Igen. Egy ilyen kábel modem és a mostani kábel modemjük ez a Delta, ebben van jó minőségű speaker, valami Sigfox nevű Cusnak a, a támogatás ezt nem ismerem, Alexás asszisztens, és uh, ZigBee-n beszél okos otthonnal. ZigBee az a, a ipari wireless szabvány, amit például az IKEA-nak a uh, izzói használnak, amíg nem az a hálózat. Philips jó is, meg, meg a, ilyen, azok, a, azok az okos redőnyök, a Somfa, ami az valamiért, én mindig azt gondolom, hogy ez egy magyar márka, de lehet, hogy nem mindegy is. A, az a Slim Fox, vagy mi a halál, az is, egy, az is egy IoT szabvány. Tehát okos otthonvezérlés van benne, nagyon frankó hangszóró van benne, már mint ilyen Bluetooth hangszóró. Amazon Alexa is be van építve, és ha már, ha már ezt úgy megveszed, egyébként nem megveszed, mert havi azt hiszem 10 euróért leasingeled, és aztán két év múlva tiéd lesz. Van benne egy 1 terabajtos háttértár is, úgyhogy tudod használni otthoni nas is, és 4 k HDR-es multimédia boxként is működik, ja, és hogy, hogy ne kell ilyen is. sokat gondolkodni, hogy hová rakod be, mert alá. Igen, és tulajdonképpen nem tudom, hogy szoktak-e ilyen eszközök lenni, én nem láttam még egyet sem, ami így egy, egy műanyag dobozban összefoglalja az összes 21. századi otthoni számítástechnika, vagy ilyen szerver típusú szolgáltatásnak az igényét, de ez, ez megteszi. És mindezt egy olyan eszközben, amit jó szíve rakhatsz a tévé alá, és fog belőle jó zeneszólni, fogja vezérelni a tévédet, fogja vezérelni az okos otthon eszközeit, megtárolja az adataidat, meg egyébként van benne egy voice assistens is. Igen, és mindezt kapod az internetszolgáltatótól. Az internetszolgáltatókról azt szokás tudni, hogy tudnak internetet szolgáltatni, ez azért nem egy meglepő információ. A másik, hogy ők azok, akinek van fizetési szolgáltatások, tudnak részletfizetést csinálni, stb. Tehát egy csomó olyan pénzügyi funkció van, amit, amit tökére fejlesztettek. Na. Erre lehet aztán később vásárlást építeni, és itt tovább. Nagyon érdekes nekem ez az irány. De ahhoz képest pont a múlt beszéltünk arról, hogy a Magyar internet szolgáltatók mentem wi uh, Wi-Fi-s uh, kábelmodemet lehet kapni. Ahhoz képest ezért mondjuk egy lépcsőházzal fejéb van. Hát nem, ez négy lépcsőházzal van feljebb, bár a múlt adásban pont dicsértem az én nálam telepített Sajjem.com eszközt, és képzeld el azóta a ezen eszközöknek a magyarországi forgalmazója az üdvözölt minket egy kommentben. Tök menő. Szóval, hogy. Zsíres. nincs is velük baj egyébként. Nincs, de ehhez képest azért ez az eszköz. Ez más, igen. Oh, hát egy ilyet. Na. Tehát, amikor az összes, az összes ilyen igény, azt nem kell összeválogatni, összevásárolni egymással kompatibilitási problémáikat megoldva beszélgetővé tenni. Ez oh, csodálatos lehet, csodálatos. Tök tetszik, örültem ennek a ígérnek. Ez ö, megint figyelni kell, és megint az a az, a másik oldala, persze, hogy sokkal kevésbé szoktuk tudni, hogy Európában mi történik, mint az, hogy ö, San Francisco-ban mi történik. Egyébként igen. Igen, igen. Ez megint egy olyan dolog lehet talán, mint a DJI Osmo pakit, hogy most megcsinálta ez a francia fickó az ő szolgáltatójában ezzel példástató át, és hogyha egy pici sikere is lesz, akkor egész biztos, hogy Kínában nagyon hamar elkezdik összerakni azokat az eszközöket, amik szintén tartalmazzák a média lejátszót, a home hubot, meg a, meg a nast. Tehát hogy végre nem olyan dolgokat tartalmaz egy eszköz, ami 1999-ben kellett nekünk, hanem egy olyat, ami 2018-ban kell. Igen, és ha van, akkor nem is a kínai felhőbe bekapolja az adataidat? Nyilván nincs mázlid, és biztos, hogy oda bekapolja. Ez sajnos a hátránya a megoldásnak. Na jó, de cserébe meg. Egy vásárlással, vagy egyébként ráadásul egy előfizetéssel kapsz egy olyan eszközt, ami, ami után korábban nem is az, hogy sokáig mentél volna, de hogy átlagfelhasználóként hogy veszel te magadnak nast. Hogy értesülsz arról, hogy ez a dolog létezik, és hogy ez jó valamire? Olvasol valahol egy cikket arra, hogy ez a dolog egyáltalán létezik, stb. stb. stb. És aztán egyszer csak évekkel később rászállod magadat, hogy nézzük meg egy olcsó hogy mit tud. Én szerintem egyébként ez nem egy, nem egy klasszikus. Életútja. Tehát azt akarom mondani, hogy ez, a, ez még mindig az IT-ban dolgozó fiatalokra vonatkozik, ez, amit mondasz. Tehát átlagos, középkorú töri magyar szakos tanárként soha a büdös életben nem fogsz olvasni egy cikket, amiben a NAS kifejezés szerepel, és mégis akkor az agyad lekorlátoz. Már úgy értem, hogy tehát nem hagyja, hogy mély nyomot hagyjon benned ez a hülyeség. Ez a fura szó kapcsolat, vagy betű kapcsolat. Igen, igen, igen. Ennek a dolognak nincs egy nincs egy jó neve, nincs egy jó pr -e, és ahhoz képest viszonylag drága egyébként. Na, viszont, hogyha meg úgy megérkezik a házba, és uh, ilyen nagy és látványos felületen villogott a lehetőség, hogy és ide másolhatod a fényképeket, barátom, azt mentjük a felhőbe is, de meg lesz itt nálad otthon, és azt megérteni fogod, és akkor lesz nasod mégiscsak, mert a szolgáltató adja. Itt szeretném elmondani mindenkinek, hogy uh, már használatban is rendkívül drága az a gyermekkönyv, amit a MagSoft adott ki, 2007-ben, most 66 dollárért találtam a paperback verzióból az Amazonon, de meg kell nézni az e-boxot hát, ha is meg lehet csípni. Ez a Anyu, miért van egy szerver a házba? című mese A Microsoft Home Server nevű terméknek a nagyon elbaszott reklámja volt. Jól hangzik. Nem tudom, hogy me megtaláltuk-e a méltó lezárását ennek az adásnak, én nem vagyok benne teljesen biztos. De én már nem mondanék el semmi mást, ami ilyen nagyon fontos azok közül, amiket felírtunk ma magunknak. Akkor még mindig megtegyük azt, hogy elköszönünk, ahelyett, hogy hangosan gondolkodunk. Lényegében így in médias resz, de nem is a közepéből vágva, hanem a közepéből kiugorva. Ezt rakd össze a latinul. Hát, ha én valaha tanultam a latint, az látszom rajt, ami most viszont az látszik, hogy nem tanultam. Szervusztok, kedves hallgatók! Jövő héten ismét lesz adás, aztán... Egyszer csak elkezd karácsony lenni. Az meg tök jó, mert akkor legalább karácsony lesz, azt szeretjük tulajdonképpen. Szerintem lehet, hogy a jövő adásban a karácsony lesz a vezértémánk, most ezt még megúsztuk. Igen, kitalálhatnánk, hogy mit, mit illő ajándékozni, amihez nem kell kimenni a házból, és nem fogja elhagyni a posta, és nem késik el vele a futár, úgyhogy csak márciusban jöjjön meg. Sajnos én nagyon nagy szívvel tudnék egyre inkább érvelni amellett, hogy senkinek nem kell ajándékozni semmit. Hogy ezt az egész ajándékozás dolgot picsába be kéne tilteni, vagy valami értékhatárt bevezetni, vagy csak kézzel készített, sütött, vagy rajzolt ajándékokat lehessen adni. Plusz égetet szeszek, ne hagyjuk ki. Tehát a bármely pálinki, pálinka félék és formák családjába tartozó jószágok. És ha magam főztem a konyhában, kuktában, akkor különösen nem persze. Akkor abszolút. Az jöhet, meg a befőtt is jó. Whatever. Ezt most már nem beszéljük meg, a jövő adásra is kell hagyni valamit. Kedves hallgatók, szevasztok, mi most elmegyünk, ti meg maradjatok. Nem tudom, még, egy, még egyszer meg kell hallgatni az adást? Az jó Hát nem, nem legyünk egyetlenek azért. Sziasztok. <síns> Sziasztok.